Fortællingen om at være i 20'erne lyder på, at du aldrig bliver smukkere, sjovere eller frier. Men er det i virkeligheden en illusion, vi alle elsker og hader på samme tid? Vi vil igennem 10 episoder forsøge at blive klogere på, hvorfor lige netop det, der er 10, er blevet til det vigtigste år i hele dit liv. Velkommen til De Udødelige 20'ere. Velkommen til med noget på spil, sæson 3. Denne sæson hedder De Udødelige 20'ere, og jeg hedder Mille, og jeg har min øh, gode ven. Øh, og partneren Crime som der var en, der sagde til os tidligere. Der er faktisk ret meget Buddy and Clyde over det, Mille. Ja, det har slet <laughs> gået op først. Det er øh, medfacilitator nummer to, William. Stadigvæk. Stadigvæk. Han yes, er her stadig, ligesom ja, de to stadigvæk. andre afsnit. De næste ti episoder, vi vil gå i dybden med, hvad filen der lige sker i vores år, og hvorfor de er blevet så hamrende vigtige. Intet mindre. Øh, så velkommen til. Og William. Og Mille. Vi er her jo ikke alene. Vi er her ikke alene. Nej, vi har en gæst med, ja. Yeah. Ja, og det er Augusta. Pæn goddag. Goddag. Hvor dejligt, at du har lyst til at være med. Dejligt, at øh, I vil have mig. Jamen selvfølgelig. Vi synes altid, det er så fedt, når gæsterne ud og kommer her ind og ikke løber skriner bort, når de er træder ind i lokalet, så at du er her nu, det er vi bare glade for. Det er vi glade for. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og jeg bliver her også. Det næste stik tid. Sådan. Hallo, så er det jo bare smiles all around. Som sagt, Mille, dagens afsnit, det kommer til at handle om uddannelse. Mm. Sætter skarp på uddannelse. Hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg tror, Mille, da vi skulle sidde og planlægge det her, så var en af de første ting, vi kom i tanke om, det var, at vi skal have uddannelse med. Ja. Fordi det kan være mange ting. Der er rigtig mange positive forbundet med det. Der kan også være rigtig, rigtig mange negative forbundet med det. Ja, og det der med sådan... Det skøre ved uddannelse er at man kan jo tage det hele ens liv, men det er virkelig det vi har sat os på eller for at vi skal virkelig gøre det fra vi 20 til vi 30. Og det er faktisk en af de ting vi virkelig kan gøre hele vores liv. Altså sådan vi kan ikke få børn hele vores liv og sådan øh, så det der med uddannelse det er virkelig sådan en hvorfor er det lige præcis det er blevet så vigtigt at vi gør det fra vi 20 til vi 30, ja. fordi hold kæft for kan du bare gøre det hele din liv. Præcis. Men vi starter lige lidt et andet sted, fordi vi er jo inde i det nye år, og jeg synes godt nok det har været svært at komme i gang. Ja. Yeah. Jeg synes fandme, den har været tung. Altså jeg og ved lang. ikke, jeg, jeg fejlede også mit nytårsforsæt på sådan, den første uge. Var jeg det, var nytårsfors? meget sådan der, det ja. er nu, jeg stopper med at ryge. Jeg er færdig med cigaretterne, mand. Det er detox år. Og så gik der præcis fem dage, og så sad jeg og drak øl, og så tænkte jeg, fuck det, mand. Vi tager den bare næste gang igen. Men det er også der det er sværest, ikke? Ja, det når det er, når man drikker øl. Havde du nogen nytårsforsæt i år af Nej, det havde jeg faktisk ikke. Fedt. Jeg, jeg, tror ikke, jeg, gør, jeg gør mig ikke så meget nytårsforsæt. Nej, bare ej, det her lyder virkelig underligt, eller sådan, det lyder meget øh, pudseklorie men hvis der er noget, jeg gerne vil, så kan jeg lige så godt gøre det, sådan hele året. Det er sgu en fed indstilling her, have. Ja. <laughs> Hvad med dig, Mille? Var jeg, der noget jeg, på dit skema? Nej, jeg er lidt lidt større også. Altså sådan, jeg synes, det er lidt øh, skørt, at man sådan, jeg synes lidt, at man måske binder sig selv fast til noget. Okay, så mislykkedes jeg med at gøre det. det er lidt, jeg synes lidt, det er en dårlig undskyldning for sig selv. Sådan for eksempel, nu tager vi bare dit eksempel, ja. fordi du ikke kunne gøre det i det nye år, og du lige glemte at gøre eller du kom til at gøre det efter 5 dage, så må du vente til næste år med at gøre det. Og så har man bare det mega fedt det, det næste det fedt, år. Eller så det så er det bare sådan en carte blanche at sige, vi ses igen om et år, vi tager den lige der. <laughs> og du ved jeg synes, det er sådan på en eller anden måde en dårlig undskyldning for sig selv for at, at fejle og, og, og ikke... Øhm, hold ord over for sig selv, og så, og så sige, at okay, så har jeg bare næste år, og så kan du bare bruge de næste 11 måneder ja. og, og tre uger på at være. Jeg havde sådan en samtale med en kollega om, at man bare laver nytårsforsætet på hovedet, så jeg skal sige mit nytårsforsæt er, at jeg skal nå at spise 50 bøger i det nye år, eller købe mig selv 10 par nye sko, eller sådan ikke et eller andet, man skal lave om på sig selv, men bare noget, man skal gøre for sig selv. Synes det synes jeg var meget cool. Det er måske også, altså sådan, det er, det er, det er jo også meget hyggeligt, hvis man gør det til de der sjove unge, men hvis det virkelig er de der sådan, alafgørende, hvad hedder sådan noget, ja, fortsætter man laver, ja. så, så tror jeg, det bliver sådan lidt, så synes jeg bare, at man skal gøre det, når man er parat til det, Lyskisk, og ikke, ja. og ikke, altså, nogle gange kan man måske også komme til at, præste nedover i, på en eller ja, anden måde. Ja, det er rigtigt. Men det, Mille, det er heldigvis ikke vores nytårsforsæt, de her ti afsnit skal handle om. Ej. Så vil det sgu nok også være ti ret i afsnit. Det, det tror jeg. Vi er, har jo faktisk været tale om uddannelse. Jeg tænker, Augusta, har du ikke lyst til at præsentere dig selv? Jo. Øh, og hvad du laver til daglig? Jo. Jeg hedder Augusta, og øh, lige nu er jeg givet år frivilligt ude, eller frivillig ude på øh, ungdomssøen Og øh, jeg startede i øh, august 2022, og... Øh, jeg er halvvejs, så øh, jeg skal være ude på Ungdomsøen som øh, frivillig det næste halve år også. Og hvad laver man på Ungdomsøen? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Æm, som givet år ude på Ungdomsøen, så bor jeg der sammen med fem andre unge. Og øh, for det første, og vores fornemmeste og vigtigste opgave er, at øh, der skal være nogle unge ude på Ungdomsøen, som er med til ligesom, at øh, skabe en retning og være sådan konsulenterne når kontoret, vi har sekretariat, hvor der sidder nogle ansatte, og er med til at danne Ungdomsøen. Og så hvis de sådan, vi kommer med under, over beslutningerne, og hvilken retning det skal tage, så har, vi, så har de seks unge konsulenter de lige kan spørge. Hvor fedt. Jeg synes, det lød så fedt, da jeg fandt ud af. Jeg vidste ikke, der var noget, der hedder Ungdomsøen. Nej. Så det ja. første, der poppede op i mit hoved, det var sådan... Jeg ikke huske Peter Pan, hvor de har Ønskeøen, det der, hvor børnene bare flyver afsted til den der ø, og så er det bare sådan ren. Så må man bare gøre alt derude. Du er ikke så... den første. Nej, Nej. Op, det er godt at høre. Tester ikke alene med den. Ja. Men så læste jeg op på det, det lød faktisk mega, mega fedt. Øhm, og jeg kan forstå, at det er sådan et ret bredt fristed, hvor der skal være plads til en masse forskellige aktiviteter og mennesker i øvrigt. Vi snakker sindssygt meget om ungeinvolvering generelt, og hvordan der skal rigtig meget sådan søvn unge involvering der, åh, der er rigtig mange firmaer, der er rigtig mange organisationer, der gerne vil have måske ikke firmaer, men der er rigtig mange, der gerne vil have unge med ombord, fordi de unges mening er vigtig. Og så bliver de hævet med ind, men de bliver ikke rigtig spurgt, og de får ikke rigtig noget indflydelse, fordi det kan de måske ikke rigtigt og sådan noget. Så det er også meget at det, vi arbejder med ude på ungdomsøgen, faktisk give unge noget reel magt, og også kunne være med til at udvikle på organisationen, fordi... Det er sådan, de bedste tror, jeg, at kan, de kan lave noget, der er relevant for ungdommen. Det er ved at tage dem med ombord. Så er det når er mega du, fedt. Så når du siger magt, er det så i form af den, øh, hvor man kan lave være med på, sådan, på at lave aktiviteter ude på ungdomsøen? Altså sådan, hvor det virkelig for unge af unge, hvad, er jeg, hvad er det nu, det hedder på jeres... Jeg tror også, det, ja, ja, ja, ja, det handler om, at man kan lave projekter, mm. og der er rent faktisk er blevet sat penge af til projekter. Der er en projektpulje, der kun er sådan sat af til, at unge kan skabe projekter ud på ungdomsøen. Øhm, og så handler det også rigtig meget om at støtte op om unge i at tage den her magt, altså tage noget og gøre noget og rent faktisk blive... Øhm, og at gøre det. Ja, og mm -hmm. blive taget seriøst. Altså sådan det her med, at øhm, derud skal man ikke... Øhm, jeg skal ikke være en ung. Jeg skal ikke have en eller anden fancy uddannelse, for eksempel. Jeg skal ikke have nogle kvalifikationer, der gør, at jeg skal kunne alt muligt. Jeg behøver ligesom ikke at spille med på det der øhm, voksen voksen jeg er akademisk eller jeg har en uddannelse inden så for det nu. Så det er af, at man er ung. Præcis, og så beræ... kan man få lov at bidrage til det man kan med, og det skal der også kunne rumme i øvrigt. Præcis. Så, cool. så det føles så fedt for det betyder faktisk at jeg behøver ikke at være nede jeg er. Me dejligt. Og, og hvem kan komme ud på ungdomsøen? Er det bare sådan jeg kan bare tage en båd og så var sådan nu skal jeg bare være på ungdomsøen, hold nu op, og skal jeg være en del af en masse Du tager bare kajakken og så jeg tænker du jeg, jeg skal stede ud på øens Alle kan tage ud på ungdomsøen. Og altså afgang og sådan noget. Sådan, så så men Nu skal jeg bare til unda og nu skal jeg være med, med og bare hygge mig. <laughs> ja, og øh, i højsæsonen, ja. som er meget af, der øh, sejler fæven, er fra april til oktober. Og der er faste færgeafgange. Så der køber man en billet. 60 kroner, hvis man er. Øh, ung. ung Sidst, <laughs> <præcis, laughs> hvis man er i vores mål. Har uh, den. <laughs> jeg har fanget den. <laughs> og så koster det lidt mere, hvis man er øh, over 30. Okay. Cool. Øhm, og så tager man en favor ud, og så kan man. Vi har nogle fedt sjælders, vi har nogle sovesal, så koster det noget og øh, overnatte derude. Men øh, når man er ung, koster det mindre end når man er over 30. Hey, what's not to like? Præcis. Det er da helt genialt. Men, øh, men som sagt dagens afsnit kommer til at handle om øh, uddannelse og noget vi egentlig tit gør eller noget vi har gjort alle gange, så det er ikke noget vi tit gør, det er noget vi altid gør, hvis man skal være sådan meget en urkløver. Der er lige at knytte et ord til dagens emne. Og dagens mm. emne er jo så uddannelse. Så hvis vi starter med dig, Mille, hvis du skulle tage et ord, som beskriver dit forhold til uddannelse, hvad vil du så sige? Jeg føler, det har ændret sig lidt, tror jeg. Dynamisk, tror jeg. Ej, jeg ved det ikke. Det har bare ændret sig helt vanvittigt. Sådan, øh, øh, uretfærdigt, måske. Uretfærdigt. Det er måske også lidt forkert. Det, det er mange ting, tror jeg. Jeg kan ikke... Det er lidt ligesom sidst Clickmix. Clickmix. En, en blandet <laughs> landhandel. En blandet landhandel. Ja, mm, ja uh, uopmærksom. Jeg tror, jeg er mange år omkring... Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Cool. Hvad med dig, Augusta? Et ord. Mm, udfordrende. Udfordrende. Og det, er... Ja, det var bare lige et jeg... Hvorfor? Hvorfor ja, men, ja, men det, var bare, det var bare så sjovt, fordi jeg, så sent som i Forgårs tror jeg det var, der hørte jeg sådan en meget sætning. Øh, det var en, der sagde det til hans barn. Øh, vi er så heldige, at vi får uddannelse betalt, så hvorfor ikke tage det? Eller sådan, han kunne, der var særøst ikke nogen grunde til ikke at tage den her uddannelse. Jeg synes det synes jeg bare virkelig interessant, fordi der er ret mange, øh, jeg vil godt se, det et kæmpe privilegie og kunne tage en gratis uddannelse. Altså for sindssygt sådan... Man er jo næsten dum, hvis ikke man gør det. Vi får mm -hmm. det betalt. Vi er så pisseprivilegeret. Men øh, det var ikke sådan, jeg har haft det de sidste... Siden jeg var 19, faktisk, mm. siden jeg bare startede på gymnasiet. Der var det ikke lige det, jeg var sådan... Følte mig, at jeg var heldig hver dag, jeg tog i øh, skole. Men det taler måske <laughs> det er også lidt Det inden... ja... Nå, undskyld, men det taler måske også lidt ind i en trend, vi også kommer til at tale om senere, at man ja. bare bør tage uddannelsen, fordi man kan tage den. Ja. Det er også et af de emner, vi skal behandle. Jeg tror, mit forhold til uddannelse, det vil nok være meget, hvis vi skulle beskrive det et år, så ville det nok være fokuseret, eller seriøst. Altså, jeg blev bachelor i sommer, og jeg har mm. egentlig bare kørt den lige vej igennem, gik i folkeskole, gymnasiet, ingen sabbatår så videre ind på universitetet. Og hvor gammel er du, William? Jeg er, jeg er 23, men det er, fordi jeg lige er blevet 23. Så okay, jeg var ligesom, så du, er 22, da du jeg blev... var, to, jeg var 22, da jeg blev? bachelor. Det er jo også tidligt, kan Og så, man sige. Ja, det er meget tidligt. Eller, det, ved, ja, det ved jeg ikke, om det Det ved jeg ikke om jeg er tidligt. Måske er det tidligt. Som lidt ananas i egen juice, så synes jeg, det er ret sejt. <laughs> Men uh, okay, anyway, så bliver jeg i hvert fald bachelor som 22-årig. Og øh, jeg tror, mit ord, det vil være fokuseret eller seriøst. Fordi for mig har det altid været meget... Klart, at det skulle man bare, apropos måske også det, du mm -hmm. nævner om, at nu har man muligheden for det, det er et privilegie. Det bør jeg gøre, det er dumt, hvis ikke jeg gør det, og det er forkert, hvis ikke jeg prioriterer min tid, og tilrettelægger det sådan, at jeg kan gøre det. Det giver jeg på en eller anden måde, øhm, jeg kan godt forstå på en eller anden måde, at man får den tankegang omkring, øh, når, man, når man får noget gratis. Mm. Så det er, når man får noget gratis, så skal man jo bare tage det, og det er, sådan, det er lidt, lidt en skør... Det er jo ligesom, til når du handler ting. ind, ikke? Yeah. at sådan, du mangler ikke tre pakker rugbrød. Mm. Men hvis du kan spare på lortet, så hvis du kan du få det. to for tre pris, bedt, der ryger et sted ind i fryseren. Ja, eller, altså, eller, hvis har, eller hvis man har spist morgenmad, og Shad on står der og deler croissanter ud, så tager man lige en croissant med, fordi jeg får den gratis. Ja. Eller sådan. Og selvom man ikke har lyst til den, eller man overhovedet kan lide den, så kan man dele den ud. Eller, sådan. eller så tager man den bare, fordi man får noget gratis. Eller sådan. Så det er jo ligesom en anden tilgang til, at vi har sådan, nu jeg skal tage det. Eller sådan, fordi... Det det er jo ligesom noget, jeg får. Det skal jeg bare have gjort. Ja, for nu får det gratis. Men du, jeg synes, det er ret interessant, at du, at du bare har tænkt målrettet. Jeg skal ikke have nogen øh, sabbat-år, som man kalder dem. Øh, ikke nødvendigvis noget, jeg har lyst til at kalde dem, men det kalder man dem. Øh, hvordan har det været, William, at du ikke har haft... Jeg tror, at til at starte med var det meget... Til at starte med øh, havde jeg også en meget, meget boomer opfattelse af, hvad et sabbatår kunne, og hvad et sabbatår, sabbatår bør være. Mm. Jeg tror, det var meget sådan noget, så tager jeg ned og kører på tuk-tuk i Vietnam, og gå ud og ser en tiger, og kommer tilbage med en tatovering, hvor jeg var sådan, det kan jeg bare overhovedet ikke se mig selv i. Hvor jeg kan godt mærke, nu var jeg blevet ældre, og heldigvis også blevet meget klogere, for det var en ekstremt dum indstilling at have til det. Der kan jeg, der kan jeg godt se, at der er faktisk rigtig, rigtig mange, apropos af det, du laver, Augusta, interessante ting, man kan lave i et sabbatår, og nogle kompetencer, man kan tilegne sig, som man aldrig kan drømme om at få ved at gå på en videregående uddannelse. Det tør jeg gerne at sige. Øh, Retrospektivt havde jeg gjort det om? Det tror jeg ikke. Altså, jeg er sådan en, jeg kravler, hvis ikke jeg går i skole. Jeg synes, det er det fedeste at gå i skole. Det er bare mm. det, der fungerer for mig. Men, men er jeg blevet mere bevidst om, hvad man kunne have brugt et sabbatår til, eller hvad et sabbatår også kan rumme uden tvivl? Ja, og det, det er jo egentlig også ret... Det giver jo også god mening, når du også selv siger, at du godt kan lide at gå i skole. Og det der med sådan og jeg tror måske også, at det er en fin opfattelse af det på en eller anden måde, det der med at sige, når man så siger sabbatår. Så kan jeg godt forstå, at det på en eller anden, For mig lyder det sådan, at så, så har du allerede bestemt dig for, hvad du skal bruge det år på, fordi du har givet din titel, eller sådan... Jamen, der er også noget så skal meget... du ned og, og se tiere og få en tatovering og, og backpacke, eller sådan på en eller anden måde. Øhm... Der er også noget grundlæggende om den måde, man taler om sabbatår på, fordi sabbat kommer bliver det sådan lidt religiøst, men sabbat kommer det mm -hmm. jødiske shabbat, som bibelsk, eller i, inden for jødedom, er hviledagen, altså søndagen, som man har altid haft en eller anden diskurs om, at det er hviledagen, altså det er ikke noget med værdi, det er der, hvor man læner sig tilbage fra arbejdet. Så der har mange år hersket alene på den måde, man taler om det på, en eller anden opfattelse af, at det er noget momentært, inden man går videre med en uddannelse. Giver det mening? Ja. Altså, hvad tænker du Augusta? Jamen det er jo bare det er en interessant snak, fordi der er også det her. Jeg tror, jeg synes der er mange ting der er problematiske med sabbatår. fordi sabbatår er bare livet. Jeg har for eksempel det jeg laver nu, jeg kan jo ikke kalde det sabbatår, for jeg har ikke færdiggjort en den uddannelse. Mm. Så selvom jeg laver, altså sådan der er så spørgsmål, hvad laver du mange andre svar eller laver sabadør eller jeg har -år, og så behøver man ligesom ikke at øh, altså så der er ikke nogen der stiller flere spørgsmål til det. Øhm. Men der ligger meget øh, meget pres i det der, fordi du også tror. Du havde en, en forestilling om, jamen, jeg skal, man skal have det her bestemt i et sabbatår, så det har jeg ikke lyst til, så jeg fortsætter bare, i stedet for at være sådan, at det er bare livet, jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til. Ja. Du kan også stadigvæk nu holde sab et sabbatår, eller du kan faktisk bare leve. Det kan man jo. Ja, og det er jo også altså sådan... Og det er også interessant, interessant det interessante ved sabbatår. Jeg tror faktisk også, at vi har tænkt os at lave et afsnit om sabbatår, for det er jo virkelig et kæmpe emne, føler jeg. Ja, det skal vi. Det skal vi næsten. Skal vi. Eller vi har i hvert fald et, et afsnit, der kommer meget ind på det, fordi det er virkelig noget, der er... Øh... Vi har noget at støbe Ja, det har vi. Ja, det det, det, det siger, synes jeg, hvor vi tænker, at vi skal virkelig ind på det her sabbatår, for det er jo virkelig gældende for vores tid. Det må man at vi sige. virkelig lægger meget energi i det her med at have et sabbatår. Men der det, også skal noget... man. det skal ja, og man. og det skal man. Og hvis man ikke har det, så, så skal du bare uddanne dig. Ellers du... så har man et kedeligt ungdomsliv. Yeah. Ja. Nå, øh. Men der er også noget andet, vi skal ind på. Vi skal tage ind på den første sang. Det skal vi. Og øh, øh, det er... Jeg har ikke... Øh... Nej, det er mig, der har... Ja. Jeg har kurateret... <laughs> jeg har med største præcision og faglighed valgt alle skolesange, jeg kunne finde. Fordi det handler om uddannelse. Så den første sang, det var sådan en, vi altid sang når vi havde sidste skoledag i folkeskolen. Og det er lidt skørt. Og det er, jeg mener bare, at den hedder Det er sommer, det er sol og det er søndag. Ja. Med Lilleper og Ip <laughs> bær. Hvis ikke jeg tager helt fejl, det er noget, den du har. Vi finder i hvert fald ud af vi det efter, efter musiknummeret. Det var Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det var også afsnittets første nummer. Det er stadigvæk sæson 3, er man nået på spil afsnit 3. Dagens afsnit handler om, wow, uddannelse. Det fedeste i verden. Mega, mega fedt. Det er Mille, der stadigvæk er, stadig er med stadig. facilitator, Og så har vi gæsten Augusta med. Jeg har også stadigvæk. Nej, det er også fedt. Og jeg har også stadig. Så velkommen tilbage til alle tidligere lyttere. Velkommen til, hvis der måtte have indfundet nogle nye lyttere. Så tror jeg også, vi er kommet forbi alt formale ja. Og så skal vi egentlig bare tage i gang. Ja. Ja, så ruller bussen. Ruller bussen. Fedt. Noget, vi jo skal tale om i og med, at vi skal tale om uddannelse, og det er man jo nødt til at tale om, det er, hvor startede I jeres uddannelse henne? så altså, hvor gik I folkeskolen? henne? Ja, og det kalder man jo også en uddannelse. Det gør man, og det er også lidt spøjst, måske. Men det er måske egentlig også meget okay, fordi allerede der, der får vi jo smidt i smasken i forhold til, hvad vi skal i vores fremtid. Øh, der er ikke så mange efterskoler, og der er ikke så meget erhvervsuddannelse, og sådan noget i den nødvendigvis forstand, som, som vi også hører rigtig mange klage over egentlig. Øh, men der får vi det også hurtigt, eller, vi bliver tvunget til at tage stilling til, hvad vi vil i vores fremtid. Så vi skal snakke lidt om folkeskole. Det skal vi. Altså jeg, jeg gik på to folkeskoler. Jeg gik ja. først på noget, der hed Torbæk Folkeskole, som var sådan, det var en lille landsby, så alle kendte alle, og der var altid slader. Det var faktisk ret fedt. Det var sådan en lille hygge havneby. Så der gik jeg, og så endte jeg på en folkeskole inde på Østerbro. Institut Sankt Josef, som var sådan en, hvor man sang, morgensang og gik til gudstjeneste og alt det andet sjov og ballade. Og det var også der du lærte min veninde at kende Sille? Ja, Sille yeah. Bennett har Cille nemlig også gået der. Er også gået Det Ja, er vores bindeled. Ja, vores bindeled. Så det er faktisk der. Det er faktisk grunden til, at vi kan sidde her i dag. Ja, det er den katolske skole, ja. der sørger for det. Helt vildt. Det det. Jeg troede aldrig, at jeg skulle give dem noget som helst grund til, hvorfor jeg gør noget som helst. Nej. Men det gør jeg nu. Men det gør du nu. Hvad med dig, Mille? Jeg har haft sådan en lidt en en, en, en lidt anderledes folkeskole, tror jeg. Jeg har skiftet skole fire gange. Jeg startede med at være i København. Øh, hvor jeg også boede de første 8 år, og så røg jeg midt ud på landet, øh, som hedder noget, der hedder karabæk Og så kom jeg ind på noget, der hedder og så gik jeg på Sølandskolen. Og det har jo... Det, det, det har lært mig mange ting, i hvert fald at være øh, omstillingsparat og være åben. At du har så altså været hele ludopladen rundt, det du Det har? har jeg, ja. Æm, og jeg husker, at jeg flytter fra Kalberis i Sjølund, og vi snakker Sjølund. Æ, og jeg siger Sjølund, som om alle ved, hvad Sjølund er. Det er meget indforstået. <laughs> det er meget indforstået. Okay, sidder og så grin, og griner, hun kommer nemlig også fra Næstod, og, og hun er sådan, Sjølund er nok øh, lidt altså sådan, der er. Det havde da et rygte. Det havde et rygte, <håh> og, og, altså jeg altså lige, det og jeg ved ikke lige, hvorfor min forælder tænkte, at det, det er bare der, hun skal hen for og halvdelen, 18 til slutten, niende, øhm, lige i teenagerne Blev du så en bølle? Var det konsekvensen? Nej, jeg blev ikke en bølle. Nå. Eller det tror jeg ikke. <laughs> mm. Vi må finde din blå bog. Måske frem. lidt en bølle, jeg se, ved det ikke. Der se, var, der der var er i hvert fald Survival of the fittest... Øh, øh, øh, stemning. Ja, stemning. Fedt. Hvad med dig, Augusta? Ja, jeg har gået på en øh, friskole mm. ude på landet, noget der hedder Rislev. Okay. Næste ude friskole. Og yep. der gik jeg simpelthen i ni år. 10 år, faktisk. Så fra da jeg var helt lille, fra da jeg startede i skole, til jeg gik ud af 9. klasse. Er du en af de der heldige børn, der ja. aldrig yes. har fået skole? Det lyder meget yes. sind. Det var ja. meget sind, og jeg har seriøst lejet i 9 år i mit liv. Og jeg tror også, at det, det har da helt sikkert sat et kæmpe aftryk i mig. Og hvordan, hvordan, hvordan kan det videre? være, at, at, at, at var det dine forældre, der var? Er de sådan også meget tilhængere af sådan noget, eller var det den, der lå tættest på, eller... Jeg tror... Øh, nej, det var helt klart ikke den, der lød tættest på. Den kom ud fra landet af, og den lå også ude på landet, så der var der noget, der var tættere på. Øhm, jeg tror godt, de kunne lide ånden i det. De kunne godt lide ånden i, at øh, børn fik lov til at lege, og at det ikke var lektier, der fyldte og hvad er en friskole til dem, der ikke ved det? Hvad går det ud på? Er der normale klassetrin, som I kender det? Eller hvad er det? Jeg synes nemlig, jeg har ja. haft nogle venner der og det har simpelthen... Når jeg det... hører om det, så tænker jeg sådan lidt, den det er en Steiner skole eller det er, sådan, du ved, det, det er dukker uden ansigter eller... på. Ja, jeg jeg ved også... ikke rigtig, hvad det er. Jeg har ikke rigtig en forståelse af det. Så det er måske meget godt lige at få det sådan, det det her. Jeg tror også, ude på den friskole, jeg har gået på, der får vi også fuld plade i okay. øh, alle fordomme om friskoler. <laughs> Fedt. Øhm, det var en lille skole. Vi havde øh, ikke klassetrin, vi havde grupper. Okay. Æm, men som hed sådan noget som gobler og bobler og uh, sådan noget. Ja, ja totalt. Så... Altså, ja. sådan... <laughs> hvordan, hvordan, men så bliver jeg sådan lidt øh, nysgerrig. Eller sådan, jeg forstår ikke, hvordan det lige ind. Var det i forhold til, hvad man kunne, eller hvor man var hen i livet? eller hvor man. Nej, altså det handlede. Altså... Hvad, hvad, hvad var allers forskellen fra den mindste til den eller yngste til den ældste i den gruppe, man var i? Man starter, når man er lille, og så er man egentlig sammen med de mindste børn, og laver et skema der passer meget efter, hvad sådan, hvor man lige er i livet. Hen. Kan man godt lide matematik, kan man godt lide engelsk, kan man godt lide dansk, kan man godt bare lide at lege og være uden for krudt af. Altså, så, er det lidt, så er det det, der sådan præger meget i et schema. Så bliver man ældre, grupperne bliver mindre, og man har mere fokuseret øh, undervisning. Så man er ligesom igennem det hele. Så man har ligesom en eller anden naturlig overgang, for det man nok fra folkeskolen vil kende som indskoling mod noget mellemtrin og udskoling, og så antager det måske mere Præcis. en struktur, man kender fra den traditionelle Præcis. folkeskole, om Præcis. Hvad ja. er det? Jeg har mange pinlige minder fra min folkeskoletid. Hvad er det mest pinlige minder, du har, Mille? Altså... Altså... Der er også mange... Jeg, jeg, jeg skal i hvert fald lige forberede mig på den tror jeg. Og, sådan, og så skal jeg også lige tænke over hvad jeg lige helt præcis stiller ud af, fordi åh der, der er fandme mange. Jeg kan godt starte ud. Du må meget gerne starte. Jeg var et dem. Meget, så kan Jeg, jeg, jeg var et meget forsigtigt barn og jeg var meget sky. Det der med mange mennesker og høj lyde, det synes jeg var virkelig skræmmende. Jeg kunne ikke rigtig lide det. Jeg var meget sådan jeg ville bare gerne læse min jumbobøger sidde over i hjørnet. Og så havde vi øh, vi havde en øh, hvad fanden hedder det nu? En skolealperpedagog, altså vores skolelærer var syg. Og så skulle, så skulle øh, vedkommende lære alle navnene på børnene. Og så, jeg hedder William med W, og så var hele præmissen, at man skulle tage sit navn, og så et ord, der startede med ens forbokstav og så var det ligesom, du ved, øh, Thomas Thier, for eksempel. Ikke? Og så kommer vi til mig, og jeg sidder sådan helt lille og putter ned i hjørnet, og sådan, jamen, jeg ved ikke lige, jeg kan ikke så mange ord med W. Og så siger ham der pædagogen, så siger han, Gud hjælp mig, vi kan bare kalde dig for William W.C. se. Og det er den største dødstump, du kan give et barn. Jeg var bare. Så der, Nej. Jeg tror, sådan effektivt det næste år af mit liv, der er det bare sted. William vil jeg se. Så har man også lavet den klassiske, hvor man har kaldt sin lærer for mor. Den har jeg også lavet et par den, gange. Ja, har man ikke har alle ikke lidt den. Oh, det føler jeg. Det følger. Har du nu lavet den, August? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. den har jeg lavet. Ja, men det der, uden, uden sidestykke for mig, det var mm. sådan der. Det er mit skøret. Det ville jeg ved det er da heller ikke sjovt. Nej, jeg synes ikke, den var god. Nej, det er, altså. Ja. Det, det jeg håber han lytter med og får dårlig samvittighed. Jamen det er også fordi det var sådan en fede ting, ellers du ved, det var sådan noget øh, Jonas Jærefly eller et eller andet fedt, du er sådan meget drænget og så, så kommer vi ned til mig og så det er sådan, nej, vi vil gerne se eller sådan. Nej, så er jeg sådan, nej, fuck man. Og sådan var det. Det afskrækkede der ikke fra skolen, kan man sige. Du blev ved. Ja, hey, jeg bød mig fast og øh, <laughs> jeg synes stadig det var det fede så går det skolen. igennem. Ja. Yeah. Augusta, hvad har du et har du et pinligt øjeblik, hvor du tænker? Ja. Yeah. Ja, har du lyst til at dele det? <laughs> ja, det kan jeg godt. Øhm, der er simpelthen øhm, til en juleafslutning, hvor øhm, der, er lidt, øh, der er nogen, der skal optræde med nogle julesange. Der er snak, man har inviteret sine forældre og sine søskende og sådan noget, hvis der tror, du er du juletræ juletræet. Og øhm, så kommer julemanden. Fedt. Julemanden kommer. Jeg er, er i gang. Jeg, jeg er, jeg er hvor gammel herved. Ni 10 år eller sådan noget. Julemanden kommer. Fedt nok. Lige indtil jeg ser, at det er min far der har glædt ud som julemanden på min skole og skal dele gaver ud. Det synes jeg som 10-årig ikke var særlig nice. Hvorfor det... ikke? Nej, det synes jeg var det mest pinlige, jeg nogensinde kunne have gjort. Det kan jeg sgu da godt. Hvordan vil du have det med, når man er 10? Altså, man er jo ikke præbubbetær. Man er fandme heller ikke langt fra det. Ja, og man har stadig den her illusion om, at julemanden er måske måske ikke sand, og man vil bare helst ikke røre sine forældre med en brændtang i øvrigt. Men vi har heller aldrig haft en julemand derhjemme. Altså, det har Nej. aldrig været sådan en onkel, eller et eller andet sådan. Der, det har der aldrig været. Så, øh, altså, altså så tror jeg bare, jeg tror måske, jeg havde synes det var fedt, hvis jeg var 5-6 år. Måske havde det været sådan lidt præstisfyldt, at ens far var julemanden til et Men jeg synes ikke, det var sjovt. Hvordan der. reagerede du så? Løb Men du væk? Hun... Jeg kan huske, jeg, jeg tror, jeg gik. Altså du har en snak med ham. Far, vi er nødt til at tale er nødt til at om din rolle som julemand. Det går, jeg kan ikke mere. Du skal mere julemand. Jeg vil sige at jeg tror det var sådan noget, det var grænseoverskridende far. eller sådan et eller andet, det var sådan hvor så går du på friskolen, hvis du husker ja. sådan jeg, som 10 år. Jeg synes det er det grænseoverskridende. Jeg kan i hvert fald ikke at til at en snak med ham. Altså det var så pinligt. Ej, hvor fedt. Hvad med dig, Mille? Du kan du ikke komme ud derop, ligger. Nå, men altså jeg, jeg synes virkelig at ham, altså sådan jeg jeg, jeg jeg kan ikke komme på sådan nødvendigvis noget, men jeg tror generelt bare, at jeg ofte... Jeg, jeg tror, det der med at skifte skole så mange gange, så lærer man også at være ret øh, åben og sådan, ikke være bange for at sige noget. Så jeg tror, jeg ofte har været i en situation, hvor jeg tænkte, det sagde du bare ikke lige, eller det gjorde du bare ikke lige. Eller sådan. Og det er sådan lidt, lidt typisk mig, tror jeg, og jeg er ikke helt vokset fra den endnu <laughs> nogle gange. Heldigvis. Heldigvis. Nogle gange får jeg sådan, det sagde du ikke lige, eller sådan, hvor jeg ikke lige får tænkt mig, sådan, tænkt mig om. Og dem har jeg ret mange af, eller sådan, eller lige få gjort noget, der sådan er overhildet på en eller anden måde, eller sådan, jeg kan huske på et tidspunkt, der en, en pige, der blev med at gå ind i mig på gangene. Og, med vilje, eller? Øh, ja, med vilje. Hun kunne virkelig, virkelig ikke lide mig. Oh. Og, øh, og så øh, får jeg spurgtet efter hende. Og så, så fyrer jeg over hendes ben. Og jeg, jeg, jeg, jeg går i 8. klasse her, 9. klasse. Altså, jeg er ikke et barn her. jeg er kan jeg kan ikke er, engang den på jeg, indskolingen. Jeg, jeg, jeg kan ikke redde den på indskolingen. Jeg, jeg kan ikke redde den på noget andet end, at, at jeg ved ikke mit temperament, at jeg bare blev så irriteret. Og så, og så, og så var jeg ret stolt af sådan, at du skal fandme ikke gå ind i mig. Eller sådan. Så jeg løb efter hende, og så sparkede han bare over benet. Og det, jeg så tænker over, det er, at jeg er ikke særlig... Øh, jeg, jeg er en lille mus, eller, eller jeg er høj, men jeg er ikke... Altså hun så farlig ud, eller sådan. så jeg spurgte dig væk. <laughs> altså, sådan, altså jeg når lige et sekund stop op, så vender hun sig rundt, og hun sådan eyeliner, og, sådan, og, og dengang har man jo sådan en idé om, på en eller anden måde, det er så bare meget skræmmende shit, yeah, She didn't come to play. Ud. Nej, det gjorde hun ikke, så jeg, jeg spurgte dig væk, og så alle spørger Mille, hvad du lavede og hende der, hun vender sig bare rundt, og hun... Men jeg, ved Og jeg, ved ikke, jeg ved ikke. om jeg synes det er pinligt, men hvad bare jeg? hvad laver jeg, altså, kan, kunne jeg altså, hvorfor sparker han over benet? Kunne jeg ikke bare, men det er nok min stolthed der ikke kunne helt lade det være. Eller sådan. jeg havde jeg havde ret mange konfrontationer, føler jeg. Jeg blev også tit smidt ud det? det Ja, det gjorde. Jeg blev altid bare smidt ud fra billedkunst, men det er fordi jeg ikke kunne tegne. Altså sådan, Det var ikke engang, fordi lavet. Oh, lavede men det var bare, fordi vi havde billedkunst. Og så jeg sad sammen med min gode kammerat Jonas, så vi, vi kan ikke tegne en fucking tændstiksmand for at redde vores liv. Altså Så grældt er det. Mm. Og så vores lærer, Ditte, hun var jo den sødeste lærer, men så var hun bare sådan der. gutter. altså, gå nu bare ud for døren og lav noget andet. I kan ikke finde ud af det alligevel. Og så mm. var vi bare sådan, okay, så blev vi sendt ud for ja, døren. Ja, det var lidt sådan en, ja... Jeg tror mit var meget sådan at jeg var grænseløs. Jeg havde ikke så altså jeg altid fået at vide at mine forældre at folk øh, fuck autoriteter på en eller anden måde. Jeg havde også meget <laughs> så, sådan en... det var meget sådan jeg fik jeg, altså sådan, hvis jeg var noget, jeg ikke jeg gad så gad jeg det virkelig, ikke? Og hvis og især hvis du var noget her svært ved sådan noget med tysk og matematik og sådan noget, så sådan jeg så jeg, jeg kom bare ikke til at lave det. Jeg sad fjollede og snakkede og lavede alt muligt andet og så sidst de mig ud og så blev jeg så pinlig, fordi jeg var egentlig også ret genært. Så det var sådan en en dum blanding af, af være sådan lidt grænseoverskridende og så samtidig være helt vil så det skete. Altså jeg var, jeg var ved at fald om, eller sådan. Det var fuldstændig forfærdeligt. Jeg var ikke bare sådan ligeglad i en, men det tror jeg ikke, der er særlig mange, der er i Måske en. Havde du sådan en periode, hvor du blev sådan lidt rebelsk, Augusta? Nej. Nej? <laughs> Fæld om. Det, det, det er det svar. det er så <laughs> kedeligt. Um, men nej. Det, ja, den periode har jeg ikke haft. Jeg havde præcis den samme som dig. Altså, hvor det var sådan noget med humørhettetrøjer, varsityjakker og kasketter og monster og energidrikker. Det var fantastisk. <laughs> det var det, det, det fedeste at starte i 7. klasse. Og med den, så og skal, skal den vi høre... Ugen. Vi skal videre til det næste nummer. Det skal vi. Ja, altså, der er jo en trend i med, at alle, alle sangene, det er jo skolesange. Eller nogen, ja, der virkelig kreativ til her. Her. Jeg har virkelig tænkt mig om. Og den hedder, øh, den kender vi alle, tror jeg, Kære Fru lærer. Er ja. det en MGP-sang? Det er en MGP-sang, ja, og den. jeg vil gerne have, at det er Signe K. Eller Signe P. Jeg mener, det er Signe K. Ja. Øh, den lytter vi til nu. Og velkommen tilbage. Æh, fedt nummer, William. Tak, Mega fedt tak, nummer. Tak skal det. Det minder mig om, at vi på et tidspunkt lavede, øh, som jeg tror alle gjorde, lavede sådan en MGP-optræden, øh, øh, hvor man skulle vælge en sang, og så skulle man synge en MGP-sang, og det blev den sang, jeg sang, tror jeg. Var det det? Ja, og det var endda på efterskole. Jeg havde sat dig Æh, som sådan en annetroppe på os to. Nej. Nej. Nej, nej, nej. Æh, jeg var lidt mere den rebel der. Ja, det, det skulle jeg ikke bede om. Men øh, øh, velkommen tilbage til der, os, der er i studiet. Det er William og øh, Augusta, vores kære øh, gæst. Øh, og vi har været lidt rundt omkring lidt det hele. Øh, og velkommen til øh, gamle lyttere og nye lyttere. Øh, vi har været omkring øh, uddannelse. Og lidt hvad vi har lavet med folkeskole. Og hvem vi lidt er. Og hvordan det har været at gå i folkeskole. Øh, vi har lidt nogle forskellige historier. Det er ret øh, fedt. Øh, og, og nu skal vi høre lidt mere om dig, Augusta, øh, og din vej øh, igennem uddannelsessystemet, og hvad du sådan har eller ja, hvad der er mm. sket og din historiefortælling øh, mm. og dine valg. Øh, og vil du starte med at fortælle lidt om, hvad har du i bagagen af uddannelse? Yes, det vil jeg gerne. Jeg har altid øh, tænkt meget over uddannelse. Altså, mm. jeg, jeg synes, gået jeg valgte jeg er gået på efterskole, hvor jeg tog en 10. klasse. Og jeg kan også huske, at jeg var meget bevidst i mit valg. Jeg ville gerne et sted hen, som var anderledes end den friskole, jeg er gået på. For jeg var sådan, der findes mange kreative efterskoler, musik, teater, hvor jeg var sådan, det ville bare, jeg ville jo flyve lige ind. Det var lidt det samme, som det var kom fra. Og jeg var egentlig ret bevidst om, at jeg gerne ville ud og prøve noget andet. Øhm, så jeg valgte jeg også en meget traditionel, almindelig øh, efterskole, som havde fodbold, havde noget dans, og havde altså, det havde ikke noget til mig. Og det var egentlig fint nok. Og øhm, så altså efter 10. klasse på efterskole, så øh, ville jeg også gerne tage et meget bevidst valg ind, at øh, jeg gerne vil vælge et øh, lille gymnasie. Fordi at øh, det, tror, det troede jeg bare, jeg ville drives bedst i. Så jeg tog på øh, MSG Haslev gymnasie i øh, grundforløbet. Eller jeg regnede med, at jeg skulle gå der i, øh, i tre år. Men øh, fandt hurtigt ud af, at jeg i hvert fald. Jeg var næsten den eneste, der ikke havde gået på en uh, folkeskole i Haslev. Okay. Så, meget... så det var svært at komme ind i. Det var i hvert fald bare uh, en masse mennesker, der havde uh, dømt hinanden på forhånd. <laughs> ja. Fordi de allerede havde en uh, idé om, hvem hinanden var. Fordi at de har hørt om hinanden, eller måske gået i samme klasse, eller haft nogle oplevelser sammen, eller sådan noget. Så jeg synes ikke. Um... Det giver ikke mening, ikke... Ja. Det giver ikke lige mening. Så uh, jeg er færdig med Grønforløbet, og så skifter jeg gymnasiet. Og så øh, kom jeg over på øh, Næstfød Gymnasium, som er øh, det stik modsatte af MSG Haslev, fordi det er trædobbelt så stort. <laughs> bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Så kom jeg i hvert fald øh, ikke kun ind i noget, hvor, øh, hvor alle kendte hinanden. Og der går jeg i øh, to år. Lidt over to år. Og øh, i øh, starten af 3G der øh, dropper jeg ud, fordi jeg får stress. Og øh, siden da, så har jeg øh, arbejdet lidt som pædagogmedhjælper, og, hjælper, og øh, været på højskole, og øh, nu er jeg så frivillig ud på Ungdomsøen. Så man kan faktisk sige, at det er så spøjt. Jeg har også prøvet undervejs, og været, og hvor skal jeg starte nu henne? Og hvad skal jeg altså, prøve sådan, og udfordre lidt? Kan jeg komme ind nogle steder? Kan jeg gøre et eller andet? Og så når man skal skrive, hvad har du uddannelse? Så ender altså, det er så underligt at skrive 10. klasse. Altså ja. fordi jeg har altså... To år på færdiggjort 2. G, så vil sige, jeg har mat og jeg har rensk B, og jeg har afsluttet fysik. Jeg har alt det der. Og du ved godt, hvad det er med at lave eller sådan. afløring? men jeg ender hele tiden med det der, det er en klasse, Kan du huske, nu valgte du så at fravælge gymnasiet på grund af stress. Kan du huske den første dag, hvor du havde meldt dig ud, og du var færdig? Hvad var det for en følelse, du stod med der? Jeg var, jeg vil sige, jeg var ret et op af stress. Øhm, jeg vil også næsten sige, at det var ikke øh, mig, der valgte, det var min krop, der valgte, at jeg kunne simpelthen ikke fortsætte, fordi jeg øh, begyndte at få angstanfald og sådan noget, så snart jeg kom okay. i skole. Altså, min krop var simpelthen fuldstændig spist af det her, øh, at jeg havde været stresset i øh, to år, som jeg nok tror. Jeg tror, at det har bare bygget op og bygget op og bygget op. Så øh, på, en eller anden, på den ene side var jeg enormt lettet, fordi min krop var bare sådan... Time out. Sådan. Ja. Nu, mm -hmm. altså, sådan og først havde jeg faktisk sygemeldt mig, altså først havde jeg været sådan... Fordi min hjerne, altså jeg var så ked af det, jeg var bare sådan, men jeg skal jo fortsætte, og mit liv slutter, hvad med det, jeg har kæmpet for i to år. Og, øh, altså min hjerne var virkelig sådan, det kan ikke, det kan ikke ske det her. Altså, mm. sådan, jeg, skal bare lige, jeg skal bare lige have en pause. Jeg skal bare lige mm. have en, nogle piller, en lur, altså en måned ude af gymnasiet. Det var ligesom, hvad jeg kunne strække den til med, med studievejlederen. Øh, og så stadigvæk komme tilbage, før det gør 3G. Men, øh, og det er også det, jeg meldte ud til min klasse. Nå, ja, ja, altså hele tiden nedtoner det. I'll be back. Don't ja, ja, worry. Præcis, Vi ses ja, I som en måned. Ikke, I skal ikke tænke på mig. Jeg Nej. har bare lige brug for at trække stikket, og så skal jeg lige komme på banen igen. Øhm, og så, ja, da der var gået en, øh, en måned, det er som om, når kroppen, sådan var det i hvert fald for mig, at øh, så kom kroppen ned i gear, og så kom det hele op. Mm. Altså, Så efter den der måned, var jeg slet ikke klar til at, øh, at komme tilbage. Så øh, i fællesskab med mine forældre også træk, jeg stikket helt, men hele tiden med den der, altså allerede der, der var jeg sådan, også der jeg meldte ud, og det, jeg meldte ligesom meget ud til mig selv, øhm, bare rolig, eller sådan, jeg starter på HF efter jul, mm. <laughs> altså sådan i, i det nye år, og det var altså i, ja, efteråret, ja. at jeg tog en måned ud, og så gik det også en måned, og så var det, det var sådan, Ej, lige sådan, jeg bare brug to måneder, og så melder jeg mig ind på HF, og så færdiggør jeg det, for mig og alt sådan noget. Men det var bare ikke. Det, var ikke det, der skete. Er det et spørgsmål, du gruer for nogle gange? For jeg har nogle venner, der har stået i samme situation. Mm. Hvor noget af det, de har sagt til mig, det er, at det, det værste spørgsmål, de kan blive mødt med, når de møder nye mennesker, mm. eller også til sådan noget, en familie kommer sammen. Det er meget sådan noget, hvad så nu? Mm. Hvad er din plan? Hvordan mm. har du tænkt dig at gribe det andet? Mm. For jeg kan også tænke, at det er jo... Jeg synes, det er pissejt, hvis man en eller anden dag... Øh, vågner op, og det kan være i gymnasiet, det kan også være på en videregående uddannelse eller whatever, men faktisk forholder sig til sin situation, og så siger det edder mig op, jeg kan ikke, jeg er nødt til at have en time out, mm. men for mange mennesker bliver det jo også en belastning efter fordi det er det, man bør gøre og der er mange, der har en forventning om, at det skal man gøre, så er det også noget, du kan genkende, at folk siger hvad gør du så? så du nævner også det her med at du selv vil melde dig ind på en HF mm. sådan din første respons Altså, er det også noget, du gruer for, når folk kommer og spørger sådan, hvad har du så tænkt dig? Hvad er din plan? Jeg tror, øhm... Til at starte ved, var det helt sikkert at, øh, mine egne overbevisninger, og det var min, den historie, jeg blevet fodret op med egentlig hele mit liv. Ikke så meget mine forældre øh, eller min familie, men mere bare sådan egne forventninger og øh, det her sådan, selvbillede, man har. Jeg skal på gymnasiet. Jeg er sådan en, der går på gymnasiet, og så bagefter hun Det åbner op for en masse dør ikke også? Øhm... Så bagefter, det var sådan en hel identitetskrise, ja. jeg skulle igennem. Derfor var sådan, okay, okay jeg skal ikke gå på gymnasiet. Ja, det du skal, skal finde min, dig selv igen, ikke? Det siger min krop i hvert mm. fald, og det skal jeg ikke. Øhm, og så kan jeg huske meget af det der, det blev også vendt til lige efter, at jeg var enormt bred. Mm. Altså ja. hvis I havde snakket med mig der, så havde jeg siddet her og svine gymnasiet til. Fordi var sådan, det kan ikke passe, at der ikke er plads, og vi bliver fandme alle sammen stressede, og folk har det dårligt. Og... Altså jeg med samle i, i min mm. klasse også. Og der var ikke nogen, der var sådan, ja, yeah, gymnasiet er fucking fedt. Mm. Og det var Nej. ikke den historie. Altså sådan, hvis, jeg bare snak, jeg, hvis jeg bare snakker med min far, han havde den fedeste gymnasietid, for de drak bare øler og sad på skateboards og havde det fedt. Og det var bare ikke den historie, jeg så spille sig ud. Udfolde Så det var rigtig meget mig selv, den der. Jeg skal op på hesten igen, fordi jeg vidste ikke, hvem jeg var, hvis ikke jeg havde gymnasiet. Mm. Jeg husker øh, tydeligt, jeg gik også på det gymnasiet samme gymnasiet mm. som dig. Mm. Æm, havde vi retorik sammen? Øh, ja. Ja, ikke? Jo. Og, øh, for der var et eller andet, vi havde nemlig et fag sammen. Ja. Æm, og jeg husker tydeligt, at øh, du tager til, for andet til 3.G i sommerferien, der tager du til Canada. Ja, præcis. Æm, og vi har snakket meget lidt sammen på det tidspunkt, for vi havde en fælles veninde, fordi vi er i klasse med mange af de venner, jeg og også snakkede med. Ja. Og sådan noget, så vi havde lidt sådan samme venner. Og jeg kan huske, at du tager til Canada i tre uger, fire uger. Ja, tre uger. Kæft, det er godt husket. Ja, det virkelig godt Du har bare sådan noter derhjemme. Og det er jo ret vildt at tænke på, men det er jo nok fordi, det har sat så, så meget i mig, at tænkte der de dropper ud. Ja som lyder så negativt, ja. når man siger dropper. Ja. Øhm, men det der med at sådan, at der er en, der smutter i 3.G. Du er færdig lige om lidt. Hvordan? Hvorfor kan du ikke mm. bare hænge i? Eller sådan. Mm. Så det er jo virkelig sat sig i på en eller anden måde, åbenbart. Ja. kan man jo høre nu. Men sådan, jeg husker, du klipper det kort håret. Yes. Og jeg kan huske, at vi kommer tilbage efter sommerferien. Og så er der øhm, en af mine andre veninder, der kommer over til mig. Mm. Som ikke har snakket med dig før. Ja. Og så sådan, hende der August, hun har klippet sig kort håret. Ja. <laughs> og sådan, hvad er der lige sket? Og, sådan, og så går der ikke så lang tid, så sygmælder du dig. Ja Øhm, og ikke, at det har noget med hinanden at gøre, men det var ligesom om, at du har været på den her tur, og du, på en eller anden måde, jeg havde en idé, om hun har fundet sig selv, ja. og bare sådan her, jeg skal fandme ikke noget med gybling, ja. Og jeg har været tre uger i Canada, ja. jeg har set smuk natur, jeg har haft det for fedt, ja. og så skal jeg tilbage på skolebænken, og så skal jeg, hvad? Skal jeg så sidde og ja. spørge for noget, jeg slet ikke kan se, give mening for mig, ja. eller sådan... Og sådan, skete der noget der? For jeg husker tydeligt sådan, mm. okay, wow, der må være sket et eller noget helt vandigt, fordi du har fået klippet kår, og du har klippet alt kår og håret af, ikke? Æ, dropper ud af gym, og sådan, skal fandme ikke have det Hun sidste Hun har fundet med. sin vej. Hun har fundet vej her, ikke? Altså ja. Og så hørte man jo selvfølgelig også noget af det. Altså, sådan, ja. Jeg snakker også med dig om, hvad der, mm. hvad der skete og sådan noget. Altså sådan, var der, skete der noget der? Der, æm, der skete øh, absolut ingenting. Altså, øh, jeg var afsted med noget, der slet ikke noget med skole og Jeg var ude at rejse, og så havde jeg længe haft lyst til at klippe mig kort hård, og så øh, valgte jeg simpelthen at gøre det til sagde en oplevelse. Så nu gør jeg det. Så, så tænkte jeg, øh, det synes jeg er fucking fedt, at jeg hård vokser ud igen. Så jeg var bare sådan, nu skal jeg prøve at være kort Men øh, det, der til gengæld skete i den sommerferie, det var, at jeg øh, i to år havde øh, nok kæmpet mig igennem og levede rigtig meget på den her mentalitet, man dropper ikke ud af 3 G. Mm. Og det var faktisk det, jeg havde fortalt øh, min krop og øh, mit hoved i øh, to år. Øhm, jeg skal bare også fordi jeg synes angiv var hårdt. Altså jeg synes der var mange ting der var hårdt og jeg gør det også. at synes jeg gik og var sådan jeg kan ikke rigtig mærke noget længere. Men men det var som om, der var ikke der, jeg var ikke knækket nok, eller der var ikke øh... der var ikke et eller andet punkt. Du har ikke nået et punkt endnu, hvor det var sådan jeg kan ikke Nej, være. Nej, der den. var slet ikke, der var slet ingen tanker bag, der var slet ikke sådan om oh, jeg der er noget federe, af var sådan jeg skal da færdiggøre gymnasiet. Jeg ved der ikke hvad jeg ellers skulle skulle lave. Øhm, det var mere bare sådan at slå rode fra og nu gør jeg det bare det har jeg bare fundet af, at det er jeg ikke særlig god til. Øhm, så det betyder altså, at da jeg så kommer til øhm, 3. g, så er min krop bare sådan, hey, vent, du havde kun lovet os to år. Eller sådan, du havde jo sagt, at vi skal jo bare klare to år, fordi 3.G drober man ikke ud. Så jeg tror, at min, efter den der sommerferie, der var jeg bare klar til at komme tilbage. Altså, sådan, der var min krop bare sådan, hey, nu har vi lige kæmpet og kæmpet i to år. Det kan godt være, at, du siger, at vi, man ikke dropper ud af 3. g, men vi kan altså ikke holde til mere. Så nu lukker vi den? Så nu lukker vi den. Så de lukkede, altså min krop lukkede selv bare butikken, og så går jeg bare husk, at så øh, fik jeg mit første angstanfald, da jeg sad i til spillekunst, og var sådan, u, jeg bliver nødt til at tage hjem, jeg har det underligt. Og så fik jeg mit nummer to angstanfald hjemme i min lejlighed, hvor jeg blevet alene og ringede til mor, og kroppen reagerede bare, og jeg begyndte at tude, og det ene og det andet. Og så kiggede i mig øjnen og var sådan. Skat, skal vi lige. Skal vi lige snakke alvorligt, Skal vi lige finde ja. ud af, hvad, hvad sker der? Og skat? Er du sikker på, at du skal det der? Og hvis, hvis vi lige har lidt dybere i det? Hvad er det lige ved gymnasiet, som... Altså, hvad er det ved gymnasiet, der gjorde, at du fik stress? Ja. Hvad var det? Var det fagene? Var det ambitionerne? Hvad var det sådan... Temboet, altså, eller... Altså, ja. hvad var det lige ja. ved gymnasiet? Fordi vi alle sammen har måske prøvet at have det travler, eller ikke synes, gymnasiet er mm. særlig fedt. Mm. Jeg tror, det er en blanding af mange ting. Det kommer også an på, hvem man er som person. Så jeg tror også bare, det er den pers person, jeg er. Jeg har også meget svært ved... Og det tror jeg også, fordi jeg har haft ni år på en friskole, hvor vi har... Øh, lært meget med hjertet og med maven og gennem leg og taget ansvar for egen læring. Og så lige pludselig, øh, pludselig komme ind i et, øh, et skolesystem, hvor der ikke er særlig meget øh, sådan... Der måske ikke så meget individualisme? Eller Nej, hvad? og det er rigtig meget... Øh de siger, at vi skal tage ansvar for egen læring, men vi får også ført fravær, hvis man måske var jeg kunne prioritere min tid anderledes, hvorfor vi får ført fravær i hoved og Altså, man kommer i kvarter for sent, når man får ført fravær. Altså, det var sådan en blanding af, at jeg havde nogle værdier. Jeg vil gerne leve op til det, og jeg vil rent faktisk gerne gå i skole. Men det blev bare gjort på sådan en meget mekanisk måde, mm. som jeg måske aldrig tror, at jeg havde øhm, lært at navigere i. Øh, fordi jeg har gået på den meget fantastiske friskole, som har lært mig så mange ting. Øhm, jeg vil aldrig være den forude. Og det er også noget, vi snakker om meget. Sådan, man kan man forberede de her børn, der går på den her friskole, til at komme ud i gymnasiet med, sådan... Det er svært, fordi... Nej, hvorfor skal vi gøre noget værre, for at vi kan gå igennem noget, der er hårdt for nogen? Så jeg tror bare aldrig, jeg havde lært den der kløb på. Det giver og rigtig god mening. Lige en musiknummeret. Mm. Fordi det er ret fedt, du nævner det med friskolen. Ja. Og, og det der med... De to ting for mig lyder, som om det passer ikke særlig godt sammen. Nej, men det er, jo, men det er også interessant, fordi der er også nogle, jeg, nogle af mine venner hmm. fra friskolen også, øh, har færdiggjort gymnasiet. Ja. Altså har været igennem det, så det er ikke... Umuligt. Det er, nej, nej. Og det så er ikke kun ikke friskolen? En, overhovedet ikke. Aldrig nogensinde. Nej. Aldrig nogensinde. Øh, så det er heller ikke sådan en, at oh, hvis man går for friskolen, kan man ikke gå på gymnasiet og alt sådan noget. Hmm. Det handler også om... Øh, om, om den person, jeg er. Og måske også, jeg, jeg, jeg tror måske, bare ikke, jeg var klar til gymnasiet, og gymnasiet var ikke klar til mig. Nej. Nej. Det er virkelig fedt øh, at høre om, fordi mm. det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har, har så tæt på sig. Det der Nej. med, at der er en, der faktisk siger, fra jeg er i 3. G, 3. G, 3. G på den måde. Nej, øh, heller ikke. Og vi skal snakke meget mere om det, ja. øh, efter det, det musiknummer. Ja, og, øh, og apropos 3.g, så er... Øh, Navnet på sangen, Sensor. Sensor? Ja. <laughs> hallo, ja tak. Dem er vi også glade for. Det er vi. Æ, musiknummer og nyheder. Hvem, hvem har lavet det her nummer? Det er Golden Boy. Gulddreng. Golden Boy. Så efter øh, nummeret, så kommer der også lige nyheder. Velkommen tilbage fra nyhederne. Og velkommen tilbage til de gamle lyttere. Og velkommen til... Nyligt og velkommen til William, som er min kære øh, ven, øh, medfacilitator, moderator, ja, Partner in Crime. Jeg du Du er stadig. Boom. Og Søde Augusta, som er vores kære gæst. Ja, yeah, hun Yay. er også stadig. Øhm, og vi har været lidt omkring. Øhm, vi er inde på øh, det store emne, der hedder uddannelse. Ja, det er fandme et stort det er emne. Det emne. Og vi er lidt nogle forskellige øh, rotter, skulle jeg til at sige. Er nogle... <laughs> vi, er nogle, vi er nogle forskellige... Øhm, jamen, det fik jeg altid på kaldende i gymnasiet. <laughs> <laughs> øhm, vi har lidt nogle forskellige forskellig baggrunde øhm, William, du har kørt hele vejen Og Augusta, du sagde simpelthen nej til gymnasiet i 3.G øhm, yeah. Hvilket vi ikke har hørt så tit øhm, Eller hører så tit øhm, Og du har en virkelig øh, fed og også lidt trist historie At det var det, der skulle til ja. For at sige, nu stopper vi Jeg kan ikke mere Ja, øhm, men det er også en, øh, en historie, jeg synes, fortjener at blive lyttet til. Og jeg tror, ja. det er også derfor, jeg tænkte, at Augusta ville bare være perfekt til det her. Fordi det er virkelig nogen, der skal lytte til det. Og være sådan, okay, det kan man faktisk godt, og det er okay, og du har klaret det. Og det kan man godt. Ja, jeg fik helt ro i maven, da du kom, og var sådan, jeg har bare styr på den næste gæst. Hun hedder Augusta, hun er fucking sød. Og hvor ko kort, og ja, jeg er sådan, jeg var bare sådan der, perfekt, mand, den er hjemme, nu ruller bussen. Det var sådan, der, jeg skulle forklare Augusta til William, så var det sådan, Augusta, hun uh, tog til Canada i tre uger, klippede så kort hår og så gik der ikke så lang tid, så gad hun fandt mit kukkib ja. længere. Så jeg bare, jeg vil have hende ind, vi ja. skal tale med hende. Og så ved jeg også, at der var en dybere historie til ja. det. Og det, det, det, var det var sådan for det et... lyder jo meget rebelsk og meget. Sådan. Ja. Og fuck systemet, ja. men det var overhovedet ikke fuck systemet. Det var sådan, at du bliver nødt til at lytte til din krop nu, og uh, tage dine uh, signaler seriøst, fordi ellers så ender du i en dyb depression, mm. eller ender med at skulle kæmpe med at samle dig selv op i meget længere tid. Men man kan sige, fordi, og det er faktisk ret interessant, fordi mm. det er måske egentlig også noget, vi skal tale om nu, fordi din historie taler jo formentlig også ind i en større problematik, mm. som er, hvilken betydning har det for os, at uddannelse fylder så meget? Mm. Øhm, måske for den ved gymnasiet. Jeg kan huske, da jeg gik i 9. klasse, så sad vi, en eller anden dag, som man gør, så skal man jo ind og vælge første prioritet, anden prioritet, og tredje prioritet. Men der inden da havde læreren spurgt, hvad skal folk, hvis de skal på gymnasiet, så ræk hånden op? Og alle rækte hånden op. Altså der var ingen, der overvejede noget andet. Det blev meget sådan, det gør vi bare for at gøre det agtigt. Øhm, og det kunne jeg faktisk også mærke, da jeg så kom på gymnasiet, at der var mange, som var utrolig kloge og søde, men det blev bare tydeligt meget hurtigt, at det var egentlig ikke rigtigt et de havde truffet, fordi de havde en interesse i det. De havde bare valgt at gøre det, for at gøre det. Og hvorfor tror I, det er sådan? Altså, jeg øh, har altid haft det sådan lidt svært med gymnasiet, fordi på et eller andet tidspunkt, og det snakkede vi også om tidligere, men nu tager vi den lige op igen, eller vi snakkede om det, da der var nyheder, men det der med sådan, at vi har ligesom fået fortalt, og historiefortændingen lyder lidt på det der med, at alle skal kunne gå på gymnasiet, og der skal være plads til alle på gymnasiet. Øhm, og det er jeg på en eller anden måde ret uenig i, fordi alle er ikke boglige, og alle synes ikke det er fedt at sidde og læse en bog, eller at lave afleveringer. alle er ikke lavet til at sidde 8 timer på en stol, og det er okay. Og det er bare helt, det okay, er helt okay. Men vi får ligesom fortalt det der med, at det her det er bare noget alle kan. Og det der med at vi har åbnet op for, at alle skal, og, det jo, og så er og det bliver lidt ændret sig fra, at det er noget, alle kan, til det er noget alle skal. Og, sådan, og ved det system, der tror jeg, at. Øhm, det er ret farligt, fordi jeg, jeg ser det som om, at vi får en, en hel masse unge mennesker, der ligesom fejler ret tidligt i livet. Fordi der er en hel masse unge mennesker, der faktisk ikke er lavet til at sidde 8 timer øh, i skole. Mm. Og, sådan, og jeg tror, at det er rigtig vigtigt at have rigtig mange succeser øh, for ligesom at finde sig selv. Det er også rigtig vigtigt at have nogle ting, hvor man tænker, det var sgu ikke lige mig for at komme ind på, den rette, på det rette spor. Men når det er noget, der er blevet sådan, så, så, så, øhm, så vigtigt for din fremtid, og det der med, sådan, at man så tager ind på gymnasiet, og det der med så og have den der... Det er også negativt at sige droppet ud. Altså sådan... Så det er lidt det ja. der med, at man kommer igennem en, en, en, en, en, en tur hvor man egentlig kommer ind, og man fejler. Og sådan... Og det tror jeg ikke er særlig sundt. Fordi for, for nogen som helst i den her... Når det er sådan noget skældsættende, som vi har fået fortalt os, eller sådan... Så der er rigtig mange unge mennesker i, i en tidlig alder, der fejler øh, på noget, vi har fået fortalt, der er så grotesk vigtigt det, for vores fremtid. Ja. Og det tror jeg ikke er særlig sundt. Jeg tror også sådan noget med det overgået fra og det talte vi også om tidligere, at det er jo et fantastisk privilegie, at man kan tage en uddannelse, og man kan få lov at gå i gymnasiet. Men på et eller andet tidspunkt, er det overgået fra at være et privilegie, til at være en forpligtelse, At man er næsten forpligtet til at gå i gymnasiet, fordi det bør man gøre. Det skal man gøre, og nu er det tilgængeligt. Så hvorfor fanden vil man ikke gøre det? Og når man så kommer ind i en institution, med nogle prædefinerede rammer, og nogle målsætninger for, hvordan man bør, og ikke bør agere fagligt, så kommer man til at fejle, hvis ikke man kan identificere sig, eller spejle sig med det værdisæt, der ligger i institutionen. Og det er der jo mange, der ikke kan. Det ja. vi, det har, og det er altså sådan, når vi kigger tilbage på det, og når man tænker over det, så det lyder det jo fuldstændig sindssygt, at de fleste mennesker i Danmark skal kunne sidde 8 timer, koncentrere sig, lave afleveringer, gå i skole, være disciplineret i den forstand, hvor man virkelig sådan har en autoritet, der sidder og, og fortæller dig, hvad du skal vide, og hvad du ikke skal vide. Og det siger vi, at... De fleste unge mennesker skal kunne. Det lyder jo, altså... Og børn, der er nogen, der er 15 år, når de starter. Altså sådan... Jeg synes, det lyder... Øh, øh, vi har fortalt os en historie, der er... Øh, øh, sådan lidt fantasyagtigt øh, Og som ikke stemmer overens. Hvad, hvad tænker du, Augusta? Øh, jeg tror egentlig også, lige da jeg blev stresset og øh, blev nødt til at droppe ud af gymnasiet, der, som jeg sagde før, der var jeg sådan... Det er og gymnasiet er lort og sådan noget. Men jo ældre jeg er blevet, så tror jeg faktisk, at det, der er problematisk, det er, at den stemme, vi snakker om, der fortæller os, at vi fejler, hvis vi drøber ud af gymnasiet. Øhm, det er den eneste vej ind i at få et godt liv, fordi et godt liv og værdi er åbenbart uddannelse af penge. Det er jeg heller ikke helt enig i. Jeg tror, at der er værdi. man kan få værdi på mange måder. Men det problematiske er, når den stemme bliver højere end ens helbred. Altså... Når den der stemme, den lyder så højt, at selvom jeg har det dårligt, og selvom jeg ikke synes, det er fedt at gå i gymnasiet, så fortsætter jeg. Fordi, altså et drop-out, så fejler jeg. Hvad skal jeg så gøre med mit liv? Så skal jeg tage det om? Altså sådan alle de her, alle de her ting, man, man er så bange for, der er ikke måske. Og andre siger det også. Og gymnasiet og bum, bum og sådan noget. Og jeg, tror, det det, jeg tror faktisk, det er det, der er problematisk, fordi gymnasiet er godt for nogen. Og det er helt rigtigt. Problemet er bare, at de er også ikke godt, men der er, det er blevet sådan en ting, ja, mange skal, skal jeg, og jeg ved ikke, hvad jeg skal så bliver det gymnasiet, man vælger. Hvor ville det være fedt, hvis der var noget andet? Altså, hvor man var sådan, jeg, skal ikke, jeg ved heller ikke, om jeg vil være tømmer, eller om jeg vil være sygeplejerske, mm. eller bare tage en erhvervsuddannelse. Det ved jeg heller ikke. Men jeg ved heller ikke, om jeg vil på gymnasiet. Men hvad gør jeg så? Altså, så er det lidt den der, så står man i den der sådan så kan jeg tage nogle sabbatår lige efter, at jeg er gået ud af efterskole. Men jeg tror heller ikke, man har levet lang tid nok til sådan, virkelig at mærke i maven og hvile nok i sig selv til Nej. at være sådan, og også... jeg skal bare noget uden nogle unge mennesker. Eller og sådan. det er ret sjovt, fordi hvis man kigger på det sådan lidt mere nøgternt, der er jo mange erhverv, der skriger mm. efter, og det gælder både tømmer, elektrikere, murere, sygeplejerske, socioassistenter, you name it. Mm. Og der er der jo også et eller andet sådan lidt paradoxalt i, at man har skabt et samfund, hvor man siger, at det eneste rigtige, eller det, der i hvert fald har mest værdi og status, er at gå på gymnasiet og så tage en eller anden længerevarende uddannelse, hvor du slutter af med en kandidatgrad, i stedet for bare at sige, fuck, det, det er ikke for mig. Jeg bliver murer eller jeg bliver soso eller jeg bliver et eller andet andet. Man har jo skabt en eller anden diskurs, en samtale, hvor at det, bliver, det ringer, altså det har mindre værdi, fordi det ikke er lige så intensivt eller lige så langt, som det at gå på gymnasiet og så måske tage en bachelor og en kandidat bagefter. Ja, og det er jo også måske lidt polariseret i et eller andet forstand, fordi det er lidt glansbilledagtigt i for forstand. at den er sådan, Jeg ser det sådan, at vi vil gerne leve det her fede liv. Og hvordan lever man det fede liv? Øhm, hvor har man fået en idé om, hvad det fede liv er? Det, er, det får man jo ret meget gennem sociale medier, eller sådan så er man lige i København og skal lige bruge 50 kroner på en kaffe. Og sådan, det ved, okay, det kræver penge. Og, og vi har ligesom også en eller anden for, idé om, at fordi du tager en lang uddannelse eller i det der, så er du sikret en fremtid, du har økonomisk frihed. Og det er jo sindssygt vigtigt for rigtig mange mennesker, fordi at vi er blevet så afhængige af penge. Og, det, og vi vil gerne være frie. Okay, hvordan bliver vi fri Men vi kan ikke rigtig være fri uden penge. Okay. Så det vigtigste, tror jeg, ord for alle os mennesker, der lever i den her, det er sådan økonomisk frihed. Mm. Og, sådan, og økonomisk frihed, det er jo ikke længere, jeg ved ikke, 20.000 kroner om måneden. Det er ikke økonomisk frihed. Økonomisk frihed, det er 50.000 kr. om måneden. Det kommer i hvert fald jo... an på, hvordan frihed skal kunne rumme, ja, kan man sige. Ja, helt sikkert. Altså sådan, og jeg tror det også helt, øh, og jeg snakker også ud fra måske et, et privilegeret synspunkt, når jeg siger sådan her, øh, men det er i hvert fald den, i, når jeg snakker med mine venner om, der tager en videregående uddannelse, og når de, når de tænker økonomisk frihed, så er det meget, hvor vi er op i en meget oplæst øh, idé om, hvad, hvad, hvad frihed og økonomisk frihed er. Fordi jeg synes jo, når man tænker over det, 20.000 kroner om måneden, det. Du kan købe mad, du kan købe det tøj, du skal have, du kan, du kan lege en lejlighed, du kan også købe et hus. Øhm, du, altså sådan, du, du kan de ting, som du skal, men det er ligesom, om vi har fået en anden idé om, at det bare ikke er nok. Og sådan, måske kommer det ja, måske kan man ikke men... gøre det de rigtige steder. Man kan ikke købe i ja. det rigtige sted, eller man kan ikke ja. købe det tøj det rigtige sted. Jeg ser i hvert fald nogle lighedstegn i, at man gerne vil leve det her mega fede liv. Okay, hvordan gør vi det? Okay, men det er jo sådan en lang uddannelse. Eller så, så er man mega sej, ja, så går man lige den anden vej. Og så er man lidt sådan en der renner rundt og spiller nogle DJ's job, eller, eller laver et eller andet billede, eller øh, gerne vil lave musik. Eller sådan. Øhm, så det er sådan lidt en blanding mellem, enten skal du være totalt kulturillitær, eller så skal du have en mega fed stilling ja. inden for et eller andet, der er, er mega sejt. Der var, sådan. Meget sjovt, der var et meget sjovt studie for et par år tilbage, apropos, som sagde, at særligt i Norden, rigtig, rigtig meget Skandinavien, der har man en tendens til at koble sin person op mm. på det, man laver. Så hvis jeg spørger dig, Mille, eller du spørger mig, og så siger, hvem er du, så vil jeg i Skandinavien typisk svare, og mit navn er William, jeg er advokat, for eksempel, at min profession eller mit værg bliver en identitetsmarkør, hvor man fandt ud af, hvis man tog til, hvad vil jeg, Frankrig eller Italien, så vil man spørge, hvad laver du? Og så vil du svare, om jeg hedder Mille, jeg elsker at gå på stranden. Altså, det, der er ikke en kobling mellem din person og det væv, du nogle gange varetager. Og der kan man sige, der tror jeg også, at man i hvert fald kan finde en delvis forklaring, at det har meget stor betydning, om man ved det eller ej. Samfundsmæssigt, hvad man laver, altså det har en eller anden værdi, at man har et væv, som har taget lang tid at opnå statusmæssigt. Så kan man diskutere, om det giver mening, økonomisk og personligt, det whatever, men vi har skabt en fortælling om, fordi arbejde fylder så meget i forhold til den person, man nu engang er, at det er det rigtige, det er i hvert fald mere prestigefyldt eller mere fordelagtigt, hvis du har en eller anden flot titel, du kan klasse på. Mm -hmm. Ja, fuldstændig. Altså sådan, og det er jo også et samfund, vi har bygget op i, at vi skal arbejde 37 timer om ugen, og vi skal, altså sådan, og når jeg tænker over det, altså sådan, Okay, jeg gider ikke at arbejde 30 timer om ugen. Jeg, jeg, jeg bliver for træt. Jeg, jeg synes, det er skrækkeligt arbejde 37 timer om ugen. Og det er ligesom, det er ikke lavet for øh, det, vi ser lige nu, og det system og det arbejdssystem, så er jeg fuldstændig 100% sikker på, at det ikke er lavet for introverte mennesker. Fordi at det er virkelig bare sådan, hvis du er ekstrovert, jo, så kan du måske godt køre på nogle andre energibatterier, men hvis du er introvert, så har du ligesom tabt kampen ja. i vores samfund på en eller anden måde. Du, du, altså sådan Jo, nogle gange kan du godt, men andre gange kan du ikke. Jeg er selv ret introvert. Jeg bruger brug for at lade op. Jeg ved, at 37 timer om ugen, det kører mig i bund Altså sådan, fordi jeg bruger så meget energi. Og det er ligesom om, altså hvis du er introvert i vores samfund, så, så klarer du det ikke, og så klarer du heller ikke på gym. Og så kan, fordi, så, eller du kan godt klare det, men nok kæft, du kører på nogle batterier, der bare ikke, altså er særlig eller sådan. Og hvorfor er det så, at vi bliver ved? Den der fortælling, den bliver bare fodret hele vores liv. Det er mm. så vanvittigt, at sådan, jamen vi ved godt, det her, det er ikke sundt for mig, men jeg bliver ved alligevel, fordi det er min identitet. Præcis ligesom du siger. Altså det er mega usundt. Og man kommer kun ud af den der spiral, hvis man gør en seriøs indsats, tror jeg, på at virkelig øh, tage ind i noget andet end den der fortælling. Men det er så svært, fordi vi har fået det at vide hele vores liv. Ja. Og det var også derfor, at oh, pissebange der blev nødt til at droppe ud af gymnasiet. Men det er altså, også det, der er ja. ret interessant, fordi... Og det er jo ikke en op oplevelse, du står alene med, men det er jo ret tankevækkende, mm -hmm. at man står som... Hvor gammel var du, da du droppede dropped ud fra, vel? Det 19, 19 18 ja. Når du står 18, som 19-årig ja. eller 18-årig, og så siger nu nu går jeg ikke i gymnasiet mere, så er det der, dit liv klapper sammen. Det er mm. der, det fucker op i en alder af 19 år, fordi du ikke vælger at gå på gymnasiet. Og det, det tegner måske også meget fint op, hvad det er for et spor, man forventer, man skal gå i. Mm. At det, at du alene ikke går i gymnasiet med, før dit liv bare aldrig kan falde ud, som det skal. Det er ret skræmmende. Altså, den prøver at overveje, at man bare siger, at jeg gider sgu ikke gå i gymnasiet. Så klapper hele lortet. Altså... Det, det er ret tankevækkende. Ja, jeg kan huske, jeg kunne huske på et tidspunkt, da jeg sad og havde min, havde historie som min historielærer, og han siger sådan til mig, fordi det giver rigtig god mening, det du siger William, han siger sådan til mig, gymnasiet er der er til for at vi forbereder dig til universitetet. Og der blev jeg sådan her, fuck nej, jeg skal ikke på universitetet, hvad laver jeg her, jeg er ikke. Og så var han sådan her, men ville hvad skulle du ellers bruge gymnasiet til? Det er jo der, det er jo, det er jo nøglen til mm -hmm. universitetet det var sådan her. Men jeg skal ikke på universitetet. Jeg har bare taget den, fordi det åbner op, for alt har jeg fået at vide. Eller sådan. Mm. Og det, det kom egentlig ret meget bag på mig, men, men det giver jo god mening. Altså, gymnasiet åbner op for universitetet, hvis du har lyst til at tage på universitetet. Og det, og det er jo også så fint, at dem, der, har, der godt kan det og synes, det er mega fedt. Men der gik det op for mig. Men det er jo ikke det, jeg skal Jeg skal ikke på universitetet. Det er jo overhovedet ikke lavet til mig. Jeg kan ikke slet ikke se, at jeg universitetspersoner en universitetsperson, rundt. Altså sådan. Men det smukke er jo også, at vi alle sammen skal have noget, noget forskelligt. Mm. Men hvorfor? Filen er det så, at vi alle sammen skal igennem altså, de samme tre år med præcist altså hvor der ikke er plads til at skille sig ud, overhovedet andet end vi kan vælge om vi vil have samfundsfag eller biologi. Altså sådan, hvis bare det er en meget tidlige alder og mm -hmm. skulle definere det på, og så også sådan helt snak om sådan studievejledere i 8. og 9. klasse, hvor man det er heller ikke særlig fleksibel. Det er sådans tre valgmuligheder, man får lagt øh, op. Og, øh, og der er ikke meget støtte og guidance, og der er ikke meget forståelse for, at øh, jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad jeg vil, fordi at, øh, jeg kun er 15 år. Altså, jeg synes, det er. Øh, der kunne jeg godt savne en lille bitte smule øh, nærvær. Det er også ret vildt. Den hurtig bemærkning, bare lige inden vi hopper til det næste nummer, det er et fucking godt nummer, men bare lige en hurtig mm -hmm. bemærkning. Det er også, jeg synes, det er en god point. og der er også sådan skræmmende over, jeg kan huske, at jeg startede på gymnasiet, der var der mange, der sagde, jeg har valgt at tage samfundsfag og engelsk, af, fordi jeg gerne vil læse det her senere. Eller jeg har valgt at tage fysik og det her, fordi jeg ved, jeg skal være... Altså det, det var hele tiden det var, det var et middel til at nå et mål. Det var aldrig et selvstændigt valg, fordi man bare synes det var spændende. Jeg synes samt på engelsk er altid har sådan her. Ja, nå, det er fordi du ikke ved hvad du vil. Jamen det er den ja Det er sådan lidt det Også mig. <laughs> den der du ved ikke hvad du vil nu. Okay, så er du bare totalt samt af engelsk, menneske. Du ja. ved, sådan altså, man var det der kedelige menneske der ikke har nogen person ud, for den bare sådan, sammen på engelsk og, de, af, engel og det, er jo, det er så sygt når man de de er 16 år. Ved, de ægte <laughs> ved at det var den bedste linje. på apropos gymnasiet, så vi skal videre til den næste sang. Det er Breaking Free... Er det den, jeg tænker, det er? Ja, det er nemlig fra High School Musical. Nej, det var så ja, Jeg synes bare, det var ret god, og det var også sådan lidt skoleagtigt, når det er High School Musical. Yeah. Ja, det er fuldstændig Yes. Fedt, fedt. Og det var Breaking Free fra High School Musical. Emnet, det er passende nok, stadig uddannelse. Det er med noget på spil, sæson 3. Det er stadig mig, William, med facilitator Mille og Augusta, er der er inde i studiet. Fedt. Yay. Yes. Nu har vi jo fået talt lidt om øh, uddannelse, særligt med fokus på gymnasiet, i sådan lidt mere generelle vendinger, og måske, hvad det er for nogle forventninger, der bliver stillet op, om det er nogle korrekte forventninger, man bør opstille, og hvilken betydning det kan have for unge mennesker. Ja. Ja. Og... Og... Øhm og sådan, ja, samfundsmæssigt, hvad, hvad er det, der går lige helt præcis ind? Og sådan, hvad tror vi, det kan være, siden det er det her, vi... Altså, der er så mange, der vælger gymnasiet, og faktisk ikke bryder så særlig meget om det. Øhm, og hvor mange, jeg har set ting og har tænkt sådan, Gud, I skal da overhovedet ikke gå her i nogle fantastiske, søde, kloge, dejlige mennesker. Men fuck, hvor skal I ikke være her? Men det er her. ikke for jer. Men det er ikke for jer, og det var heller ikke for mig, hvis jeg skal tænke mig rigtig godt om at mærke helt, efter, så var sådan, jeg sådan, da overhovedet ikke have taget en næsteeksuddannelse altså overhovedet. Altså sådan, øhm, og det, det er meget interessant, hvad man egentlig gør for at få et menneske til at passe ind i den form. Eller hvad det er, vi egentlig gør, og hvad er det er, der går ind og presser os. Og hvad for stemme i vores hoved, der, er det vores stemme, eller er det faktisk sådan, en, vi har fået pålagt af hele samfundet til at tænke, at det er det, vi skal. Det kan godt blive sådan lidt askepotagtigt Ligesom det må glaskoen. du meget gerne forklare hvad askepot betyder. Man men det er askepot, hvor at de der dumme stedsøstre, de skal i, hver, i den dårlige eller sådan i den gamle askepot for brødrene grem. Når stedsøstrene skal have glasskoen på for at få prinsen, så kan de ikke få den på, så de ender med at skære nogen af sådan der, de deres fod af for at kunne passe noget af den der sko. At det er jo lidt det, det, jeg ved ikke, om det er måske er lidt en fucked up analogi, men man kan jo godt tale om at man bliver presset meget ned i en kasse med en meget defineret værdisæt, og med nogle meget klare forventninger til hvad der man skal kunne. Og så bliver man bare presset. Og så får man lov at være i det, og så kan det godt gøre, hvad det passer. Det er sgu nok ikke, fordi det er super kønt, eller noget, man bliver ret tilfreds med. Og man får ikke fortalt, at det er okay. Det er okay, at du ikke passer ind i gymnasiet. Det er okay, det ikke er en fejl. Det er ikke en fejl, at du ikke kan det. Det er helt okay, fordi alle passer ikke ind. Men du får ligesom fortalt, hey det er en fejl, du ikke passer ind på en eller anden måde. Fordi det er ligesom det, vi forventer af dig, synes jeg, at det er sådan, det hænger sammen. Øh, fordi derfor er det også så svært for andre at sige fra overfor at, at både at sige nej tak, nu kan jeg ikke mere, nu vil jeg, eller nu vil jeg ikke engang, engang starte. Altså sådan, det er sådan lidt sådan en. Det, det er ligesom om, øh, du får at vide, du er en fejl, hvis det er, at du ikke vælger gymnasiet på en eller anden måde. Fordi, og det er ikke noget, der, der bliver sagt eller i talesat, men fordi det aldrig bliver at der ikke er særlig mange andre ting, der bliver sådan præsenteret for os, når vi skal vælge, så er det jo klart, man tænker, at så er der jo ikke andre veje at gå. Så det er jo fordi, det ikke bliver, der ikke bliver lagt andre veje du er ikke, fordi du bliver talt, du er en fejl, fordi du ikke kan det. Det er jo fordi nok, at der sker alt muligt andet op til. Vi skal nok have oplyst lidt mere om de andre valg, man kan træffe. Det synes jeg også. Det tror jeg. Ja. På en eller anden måde. Men vi ser jo også, at der er jo sket en fejl. Vi mangler jo helt en mange på erhvervsuddannelserne. Så der er jo nok et ja. eller andet, der snart skal tages fat i, hvis man mener. Ja, også, for, også fordi gymnasiet er ikke en dårlig ting. Nej. Nej. Det er jo ikke gjort sådan en... Til en dårlig ting, men det er jo ikke en dårlig det ting. Det er jo ikke en dårlig ting for dem, der skal gå i gymnasiet, som synes, det er mega fedt. Jeg kender også nogen, der synes, det var det fedeste, og som bare trives i det der. Ja. Så det ja. måske ligesom William. Jamen, jeg tror ikke, jeg vil sige, det er blevet gjort til en dårlig ting. Jeg tror heller, jeg vil sige, det er blevet gjort til den rigtige ting. Mm. At det er ikke fordi, at man har gjort gymnasiet til en dårlig ting, man har bare skabt en forventning om, at det er det rigtige at gøre, og så har du nogle mennesker, der er i konsekvens af den forestilling, ikke kan gøre det rigtige men er nok ja, men, det problem, men jeg, det men, jo jeg synes problem. Ja, jo, ja, ja, jeg Jeg kan godt se, hvad du mener, men alligevel... Så, altså sådan... Vi får at vide, det er det, vi skal gøre. Vi får at vide, vi skal i gymnasiet. Vi får at vide alle de ting, men sådan, på en eller anden måde, så er der stadig nedskæringer. Altså sådan lærerne for dårligere vilkår det gør, ser vi også med uddannelserne, altså vores, hvad hedder det, de sabbatår, man må tage, vores SU, altså sådan, det, det bliver jo hele tiden gjort presset, det bliver hele tiden, men det er stadig det, vi får fortalt, vi skal ja. gøre. Så på en eller anden måde, så synes jeg, rammerne er hammerne dårlige, for hvordan vi egentlig kommer igennem det her. Jeg ved, øh, på Næstby Gymnasium, der var jeg også, gik, ligesom Augusta, der var elevcoaches, så sådan, hvis det var, man havde brug for noget, og man syntes, de var gode eller dårlige, eller de havde de samme eller rigtige rammer til at udføre deres job, det kan man have sin egen holdning om. Jeg ved, der var forskellige holdninger, men sådan, det var der rigtig mange af mine venner, øh, nogle andre venner, jeg havde, der ikke gik på næste gymnasium, det havde de ikke. Nej. De havde ikke elevcoaches. Altså så jeg synes, jeg synes gymnasiet øh, i sin forstand, er øh, tanken er god, men jeg synes, det blev udført helt vildt dårligt. Altså sådan, jeg og jeg synes, det er fedt, at der på en eller anden måde, at, at, at, at det kan gøre os til, at der er nogen, der synes, det er fedt at gå der, men, men jeg synes, det blev udført helt vildt dårligt, og jeg synes overhovedet, ikke, man bliver passet på, når man går der. For jeg føler, man som 15-årig, bare bliver kastet ind i en maskine, der bare skal sige. Nu skal du go, bare gå som 15-årig. Ja. Altså hvis jeg var startet gymnasiet, nu havde jeg gjort det på en helt anden måde. Jeg var slet ikke klar til at gymnasiet som 15 årig Og så når jeg hører der nogen, der er 18 år, når det går ud, altså det er ja, ja. også. Der altså... var sådan en forfærdelig, forfærdelig. Øh... Og det tror jeg, du bliver meget enig i. Jeg kan ikke huske, om det var dansk industri, eller om det var dansk erhverv. Men apropos, hvor man, man prøvede at kritisere, måske i mangel på et bedre ord, det er, at man tog sabbatår, hvor man sagde, ej, men det er også sådan lidt et fjumreår. Det var ikke den sætning, man brugte, men man forholdt sig kritisk over for, hvorfor er det, man skulle ud og realisere sig selv. Så ikke nok med, at du bliver kastet ind i noget som 15-årig. Så står du og er færdig som 18 år. Du har måske lige formået at hvad fanden vil jeg klippe enten et lyn eller et hjerte, ikke? og så står der nogle og okay genok over for en eller anden erhvervsinteresseorganisation, og så siger, ah, fuck dig, nu skal du bare videre i møllen. Det er også rimeligt sådan, det er bare meget sådan one size fits all. Hvor hurtigt kan du løbe? Fint nok at lægge lige 20 procent oven i, ja, Man kan også sætte mange spørgsmålstegn med dansk industri, men altså. De men vil det er jo bare ikke gerne... det, vi skal tale Nej, om det i er dag. Ikke, det vi skal tale om i dag. Vel, nu snakker vi om uddannelse. vi kan lave en hel sæson med dansk industri. <laughs> ja, det vil være fantastisk. Der tror du, du vil have meget at sige, Mille. <laughs> <Ja>. <laughs> det vil være godt. Øh, men øh, vi har jo også fået nogle af mine kære følgere til at sende nogle beskrivelser ind den om... Den grønne story den har været på overarbejde i dag. Det har, ja, det har den lidt, fordi jeg kom til at sende den lidt ud. Ja. Jeg blev kaldt på arbejde. Og så glemte jeg lidt, at jeg skulle lave den her story sådan ret tidligt. Men vi har fået nogle gode beskrivelser ind. Øhm, og det har ja, sendt ud, at de skal beskrive deres uddannelse, deres tanker ja. om uddannelse. Øhm, jeg har også nogle, der ikke, mange venner, der ikke har uddannelse øh, eller gymnasiet. Så det er sådan lidt øh, en en vifte. Øhm, og øh, øh, William, har du skrevet nogen af dem ned på et papir? Det synes jeg næsten, jeg kan se herovre. Jeg, jeg synes, der var en, jeg synes, der var virkelig fed, som er virkelighedsfjern. Øhm, altså, det, den måde, jeg vælger at fortælle det på, det er, at det er at træde ind på en uddannelse. Øh, kan være meget virkelighedsfjern. Og jeg tror, at det, jeg kan, grunden til, at jeg synes, den er fedt det er, at jeg kan genkende den fra mig selv. At jeg, jeg blev meget sådan, ej, min uddannelse er bare det fedeste, og fuck, jeg bliver bare så fucking klog, mand, Hvor er det nice. Hvor så er jeg på sommerhustur om vinteren, vi var fire gutter i alt, ikke? Vi læser alle sammen på universitetet. Der er ikke nogen af der kan finde ud af at tænde en fucking pejs. Altså, vi aner ikke, hvordan man tænder en pejs, hvor sådan lidt... Altså, to, der læser økonomi, en, der læser statskundskab, og mig, der læser jo, Og så kigger vi på hinanden, og siger vi, vi ved jo ikke, hvordan man gør. Og det der, synes jeg også godt, det kan blive meget virkelighedsfjern, fordi det gik også lidt op for mig, at jeg har fået sådan en sæt, hvor du var sådan, nej, men jeg er god, fordi jeg er dygtig fagligt. Men det er jo ikke så godt, at jeg tager i sommerhus, og ikke fatter en skid af, hvordan man sætter en pejl. Jeg med i, i, i Alene Vildemangen. Hvor jeg vil ja. gå ud efter en dag. Jeg har, jeg har nogle gange ja. overvejet det. Jeg har også set det der Sirius Patruljen, den der dokumentar. Jeg er også bare sådan, ja, yeah, fuck, mand, jeg vil ikke overleve en halv time. Altså, når jeg har fået spørgsmålet, hvem jeg skulle med i Alene Vildemangen. Først tænkte jeg, at jeg ikke skulle med i Alene Vildemangen. Det ville være William. Ja. <laughs> det, ville være sådan, Men, det ville være helt kaotisk. Ja. Altså, sådan, det er du. Det, I'm so sorry. Nej, men prøv, altså det, det, det, jeg, jeg har en silgepyjama, så sådan lidt snok af, det var sådan, det er. Men jeg synes bare, jeg synes, der var noget rigtig, rigtig fint over den, for jeg kan godt genkende det. Jeg tror, det er derfor, den tiltalte mig. Jeg kan godt forstå, at når man træder ind på en uddannelse, så kan ting blive virkelighedsfjerne. Det gjorde det i hvert fald for mig, fordi det blev et meget specifikt værdisæt, og det nogle, blev nogle meget specifikke parametre for succes. Så på mm. den måde blev man, det blev meget nemt at være afkoblet fra andre ting. Hvad tænker du om det, August, virkelighedsfjern? Hvad, le, hvad lægger du i det? Jeg, øhm, ja, hvad ligger jeg i det? Jeg tror det er enormt rigtigt. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi mennesker er øh, lavet, designet til, at vi kun skal bruge vores hoved. Og det gør vi rigtig meget, når vi fasttræder ind i gymnasiet og så bagefter går videre på universitetet. Øhm, og jeg tror, også sådan glædemæssigt kan jeg i hvert fald mærke, at så snart jeg arbejdede med sådan at tage ud af alle tankerne og hovedet og hu har det kørt stærkt, og rent faktisk begyndte at lægge mærke til at, at trække vejret. Sådan bare i løbet af dagen lige sat mig ned og mærkede sådan, okay, jeg er faktisk et menneske, der eksisterer lige nu. Altså, der var rigtig mange af de her øh, ting, jeg kæmpede med i gymnasiet, der forsvandt lige så stille. Så jeg tror, øh, jeg kan virkelig godt se det. Jeg tror, vi frarøver os som mennesker nogle gange ved at. Øh, Glemme, at der også er stor værdi og stor menneskelig glæde i at tage ud og sove telt og bare prøve af at tage et bål. Altså for nogle af de der succesoplevelser, mm. som vi desværre ikke lige så meget værdi i, som, øh, som vi gør i at øh, være øh, boligt stærke. Og det, og det synes jeg personligt er sådan fordi jeg selv har oplevet enormt stor glæde ved det. Mm, det giver også altså sådan... Det giver rigtig god mening, men, det, men jeg synes også, at vi hører det tit, det der med, sådan, så sidder der nogen, der har læst i, i 10 år, mm. øhm, og så sidder de og laver en masse regler om, hvordan øh, det skal foregå øh, i dagligdagen øh, på en øh, stue i en børnehave. Mm. Og så nogle gange har man bare har lyst til at skribe med hovedet og sige sådan ja. noget, Prøv at få fingrene ud, ud af røven og, og komme ud, og opleve, det. Og, kom ud ja. og opleve, hvad det er, der egentlig fungerer. Altså sådan, sådan tænker jeg også lidt i for Det der med at sidde, det der med, at det er vigtigt, at man kan bruge sin egen krop. Det er vigtigt, at man kommer ud og ser og mærker, mm. hvad er det egentlig, der fungerer. Men det bliver jo for... også meget sit eget system, og systemet er berettiget alene, fordi at det har været eller kreds omkring en uddannelse. Mm. Og det er jo fucked up. Ja. Yeah. Altså, det er det. Det er jo ikke en pointe i sig selv, at noget er rigtigt blot, fordi du har taget en uddannelse. Nødvendigvis. Overhovedet ikke, men det er jo ligesom, lidt det der med, det er ret fedt at få en eller anden ekspert ind. Eller sådan, mm. du, ved, okay, du har læst det her, det må mm. du vide noget om. Altså mm. sådan, du har læst pædagogik i 10 år, det ved du. Eller sådan. Men så har jeg stået nede i børnehaven i to år, og jeg kan have en helt anden holdning, og jeg er ligeglad med, at de har læst det i 10 år, fordi jeg mærker det på min krop på en helt anden måde. Eller sådan. Så på en eller anden måde, det der med at forbinde uddannelse og det virkelig liv, tror jeg, er ret vigtigt. Altså sådan, hvor der er meget mere praktik, eller hvor man er meget mere ud. Altså, det kan godt være, at jeg ikke er den største fan af Lars Løkke, <løb> øh, øh, når vi snakker politik. Øh, han er super sej, at han kan blive ved, men øh, også rigtig irriterende. Øh, men når han sagde, at der, der er den der borgerpligt i form af, at man får nogle af de unge mennesker ud, øhm, og kommer ud og mærker, hvordan det faktisk egentlig er at, at arbejde med ældre mennesker, eller i børnehaver, eller, eller sådan, hvor jeg tænkte på en eller anden måde, det gav faktisk rigtig god mening, øhm, at man ligesom kommer ud og mærker et andet felt, end hvad man egentlig lige har regnet med at mærke, hvordan andre lever for sin egen lille boble. Og for mig, der er i stedet for at man har militærpligt øh, eller... Øh, Øh, eller værnepligt hedder det. Så det der med at man har en borgerpligt, hvor alle bare et halvt år skal bruge en tid. Det tror æm... jeg aldrig nogensinde, at du vil komme til at rose. Lars Lykke. Og på den note, så skal vi faktisk også videre til den næste sang. Ja. Det er meget passende. Godt lige, lukker mig af der. Ja, ja, så gider jeg ikke mere. Det er min, min mand. Ham skal vi ikke kritisere ja, vi mere. Kritisere ham ikke. Men øh, på den note, så er der også passe, at vi skal tage pause, fordi den næste sang, den hedder Frikvarter. Og det er ikke en, jeg kender. Det er endnu en MGP-sang. Meget forudsigelig hvis det skal handle om skole. Den er lavet af en, der hedder Bastian fra 2017. Der var min MGP-dag desværre over, men vi håber, den kan noget alligevel. Er det mig? Det det, det det Jeg peger på dig. Du peger på mig. Okay, det er sådan en lille radio ting, jeg peger lige på mig. Det er mig, der så kører sig ind. Hej alle sammen. Hej Mille. Hej. hej. hej og vi er stadig i de samme træer og snakker om uddannelse og alt det fies og hvor vigtigt det er og hvor rart det er og hvor ikke rart det hvor er. Og hvor god det er. Og hvor nederen det er. Ja. Og det er også stadig med noget på spil. Og det er stadig med noget på spil. Det skal vi lige huske Sæsonen at få 3. med, så folk jo ikke tror at væksle det for hammerslag eller jeg, et eller andet andet, der overhovedet ikke er med noget på spil. Lige præcis. Jamen, det, det kan vi jo ikke Det kan vi ikke Vi er jo stadig i gang med de her citater. Det er vi. Og det er jo din grønne story, der har wake wake wake igen. Ja, det er det. Og øh, kan jeg kan lige læse lidt op her. Der er en, hvor der står mega frigørende øh, i forhold til at læse. Formoder, er. Mm. Eller forhold til uddannelse. Hvad tænker I om det? Det synes jeg er skønt. Ja. Og er det fantastisk for det kan uddannelsessystemet jo også. Ja. Ja, man kan på en eller anden måde ikke øh, realiseret nogle af de ting, man sådan mm. selv går rundt med, eller sådan øh, jeg tror også, det er rigtig frigørende, hvis man ved, hvad det er, man vil. Mm. Altså, eller hvis man har fundet ud af, at det her, det vil jeg rigtig gerne lige nu, eller sådan det giver super god mening for mig, så kunne jeg forestille mig det frigørende. Øh, jeg kan også forestille mig, at man måske finder nogle af de mennesker, man, øh, man måske identificerer sig selv bedre med, mere med? fucking bed. fordi jeg kan huske, da jeg startede med at læse, ikke? Så er den første skoledag på bacheloren. Så kommer jeg ind, og så ser jeg bare en pige, der sidder, og hun har sådan, en ved, fem kuglepenne, to blyanter, viskelæder, farvekoordinerede, alle sine noter, og så også med post-it-notes, Så jeg bare sådan der, det her, det er mit fucking folk. Altså sådan der, jeg, <laughs> det passer en til én på mig, hvor det fucking nice, ikke? Der kan jeg huske, jeg var sådan... Ej, hvor frigørende. Det er nogle mennesker, der gør det på samme måde, som jeg gør. Hmm. Ja, og, det er, jo, og det, er jo, det er jo det, det kan på en eller anden måde med uddannelse. Og jeg, og jeg tror bare også, man skal huske på, at det kan det, det er ikke det eneste, der kan gøre det for en. Du kan gøre alt muligt andet, hvor du finder dig selv med nogle andre mennesker, hvor det også bare giver fucking god mening. Eller sådan, altså sådan, det ved man. Nu ved jeg selv, at nu er jeg med i en ungdomsorganisation, hvor at, da jeg blev en del af det, der var det jo bare sådan helt... Der, der fandt jeg bare mig selv på en helt anden måde, fordi vi delte nogle af de samme tanker og så verden på nogenlunde den samme måde, mm. og stadig ret forskelligt, men, men man, man blev ligesom græbet. Øh, men det kunne jeg også forestille mig, det sker også med uddannelse, men jeg kunne også forestille mig, det også sker for dig, Augusta. Øh, jeg tror også bare, at man skal gøre op med sig selv, øh, hvor meget skal uddannelse fylde. Altså, ja. Fordi det kan også øh, man kan vælge at gøre uddannelse til en identitet og være sådan... Det er mit frirum. Jeg finder nogle mennesker, der mener det samme som mig, og vi skal den samme vej. Hvor er det mega fedt, så fylder det ret meget i livet. Mm. Men jeg arbejder selv ret meget med at være sådan, okay, der, jeg har en masse andre ting going on in my life. Kunne uddannelse være sådan en ting, jeg gør og bruger tid på? Øhm, men jeg behøver ikke at synes, det er det fedeste i hele verden, fordi mit liv bliver fyldt ud af en masse andre ting. Nej. Altså det der med, og det synes jeg også bare er ret... Det synes jeg selv er ret lækkert at lege med den tanke, der hedder, jeg givet slip i, at uddannelse skal være... Helt min identitet, og det skal være... Men jeg kan godt finde det ved siden af. Jeg også synes det... også, det er meget interessant, for det er måske også lidt det, der taber ind i citatet apropos, at det måske også fortæller noget om, at bør det være frigørende at læse? Altså ja, det kan det godt være, men det behøver jo ikke kun at være der, man kan føle sig sat, eller kunne spejle sig i noget andet. Og det taber måske igen også lidt ind i den diskussion med, at hvis du føler dig frigjort, når du læser, så sker det i hvert fald i det mindste i det rigtige forum. Jeg laver kæmpe store situationstegn, apropos den samtale, vi har haft. Ikke? Men det kan det også godt være et symptom på, at man føler sig frigjort, fordi man læser, med nogle mennesker, der mener det samme mm, som en selv. Og ja. det er jo også uhensigtsmæssigt. Det kan det i hvert fald være. Det er helt sikkert, men jeg tror også bare, det der med, at man skal bare lytte til sig selv, og måske også bare ture og åbne sine øjne lidt mere, og lidt bredere, og, være sådan, og ture og undersøge undersøge, hvad der ellers er, når vi ikke får det givet. For jeg er ret sikker på, sådan, at jeg fik, ikke, jeg fik ikke givet, at der var en ungdomsorganisation, hvor det gav mening for mig. Jeg er også ret sikker på, at du ikke fik givet, at der er ungdomsøen. Altså sådan, det er noget, man sådan selv aktivt skulle undersøge. Og det er også noget, man skal ture og kunne undersøge, tror jeg. Altså sådan at ture på en eller anden måde. Men samtidig skal man også have fået de der øh, faciliteter til at ture og kunne gøre det. Så sådan på en eller anden måde er det jo også ikke kun ens eget job at undersøge Øh, og natur at kunne slippe på den tanker, der hedder uddannelse, men måske også bare det der sådan, på en eller anden måde, det er lidt ævlet at det er, sådan det skal være. Men, men man kommer måske til at sådan, skulle tvinge sig selv til at undersøge lidt mere ud af væk fra mm. uddannelse og faktisk vide, at der findes rigtig mange andre alternativer, hvor du kan have det rigtig fedt og have det rigtig godt og være en del af et fællesskab, der giver sindssygt god mening for dig, som ikke er en uddannelse. Men problemet er, at vi får det jo bare ikke lige smidt i hovedet, så sådan mm. på en eller anden måde, at skal det være de der mennesker, der tør at sige fuck normen eller. Mm. Øhm, og og, og det, der, det det tror jeg ikke, der er særlig mange. Jeg tør heller ikke. Altså det tror jeg, Og det tror jeg er rigtig angstprovokerende for rigtig mange mennesker at sige, nu giver jeg bare slip og bare fri. Og jeg kan huske, sådan, mm. øhm, jeg huske at min far sagde engang, dengang han følte sig allermest fri, var da han havde sagt sin lejlighed op og havde pakket alle de ting ned i en rygsæk og var sådan, nu ved jeg ikke, hvad jeg skal. Og han altså han mangler aldrig mad. Mm. Og... Øh, han sagde, at man kan altid skaffe penge, <laughs> og, sådan, <laughs> og, og, og, og det kan i den forstand, at, at sådan, jeg kan da altid lige slå en hæk, eller mm. øhm, gå med nogle aviser, eller, altså sådan, det der med sådan, og han sagde sådan, jeg har aldrig nogensinde følt mig mere fri, fordi jeg kunne faktisk stoppe og gøre lige, hvad det passer mig, fordi jeg kan altid lige hurtigt øh, lige tage en opvask, eller øh, få noget mad på en restaurant, og sige, jeg tager lige opvasken, for er det så okay, at lige spiser et, et stykke mad, eller sådan. Men, men det er fedt, det synes jeg er en god pointe, men apropos det her med at ture, og være modige, så skal vi også lidt til at være modige, fordi oh, ja. vi skal have smagt på nogle drinks. Yeah. Og Mille, vil du Rang! lige hurtigt forklare, hvad det er for en gimmick. vi, gimmick. Kører, med her vi kører med her i studiet? Jo, øh, det har vi gjort de sidste to afsnit også, og selvfølgelig skal vi også gøre det ja. i tredje den er, afsnit. Den er fucking den er, fed, den, den, den er fucking gimmick. fed, Og det smager ja, den den simpelthen godt. Æ, August har fået lov til at lave en drink. Yes. Øhm, og, og du har på lidt noget forskelligt i. Den er lidt øh, orange, øh, mm -hmm. lidt, lidt, lidt gullig og lidt grøn. Ja. Og mm -hmm. lidt gennemsigtig også. Den er sådan lidt, der er lidt bundfald i den, og det er fedt. Det er øhm, godt bidrag til og, og, your 20's as a gin and tonic. Lige præcis. Og, og det, det, det, det handler om, det er, at vi smager på din 20. Er, augusta. Yes. Og din smager af sukker, så den bare mega sød. Den kan også være noget andet. Du har fået lov til at tåle selv på det. Øh, så vi skal smage på din 20'er indtil videre. Ja jeg glæder mig til at høre hvad I synes om den. Mm. Ja, men du skal yeah. ikke snyde selv jo. Du skal smage med. Du skal ja, smage ja, med, og ja, ja, du må ja, ja, også lige forklare sådan, hvad har du puttede i. Vi hører det nu, eller vi først lige smage, så kan det være i gæt. Jeg synes vi skal prøve gætte. Vi gætter? Vi gætter. Ja, men jeg, jeg lægger for land, fordi du har været sådan lidt små Så jeg tænker lige, sådan, jeg vil altså ikke have nogle baktusser. Ved du hvad? Det lyder som en rigtig god idé. Det hedder klemt alt om. Jeg skulle lige så sige, at jeg starter. Ja, nej, det går ikke. Nej, ikke idé. Jeg skal uddanne mig Mille. Jeg har ikke tid til at være syg. Nej, okay, nej. Nå. skål. Nå oh, ja, jeg oh. skal også selv være med. Nej, skal okay. du ikke lige uh, røre i den, William? Nå. No. Nå, men det... Rør. Der rører lige. Der rører lige, øhm... så du får det hele. Ja, <laughs> der, det skal jeg ikke huske Skål. Skål, og ikke kan det, ja tak. Tag en ordentlig slurk, for du vil ikke have min baktuser. Og jeg tror, det er en, der er rigtig god, hvis man er syg, og du skal glæde dig. Uha. <laughs> uh er det, uh, den det er sådan mig. lidt urde. i. Ja, der er, der er sådan lidt... Øh... Mille det ren medicin. Ja. <laughs> er du sikker på, at der ikke er geni i den her? Nej, der er geni. Er der geni? Ja, ja, der er geni. Er der også geni Nej. Nej, men det er fordi jeg ikke drikker. Den er virkelig stærk. <laughs> ja, det er det, vi skal snakke om. Min typer har været <laughs> ja, ret stærke. Jeg har været mega stærk. Ej, hvor fedt. Men... August, så kan du ikke lige trække os igennem med hvad er er det genie. her for en hæksegryde? Øhm, der er næsten halv gin i. Yes. Så halv gin og halv Tonic. Jeg vil gerne have... Yes, der var et eller andet, der skulle i, som sådan, øhm, Jeg tror, at stærk skal også tolkes lidt som sådan, hård. Øhm, hårde. Mm. Altså. det har ved... været hårdt. Ja. Øhm, skal jeg bare... du forstår? Til... Bare... Ja, ved du hvad? Ja, øhm, jeg synes, har øh, at starten af tyverne har været nogle, nogle lorte, hårde år. Synes, det er svært, fordi øh, man har ingen rigtig identitet endnu, så det vil også sige, at du har alle muligheder, men jeg ved ikke rigtig, hvem jeg er endnu og hvad jeg vil. Apropos, når jeg, man skal, altså, det var også det, du sagde, at jeg det er enig i. Sådan, man skal bare ud og prøve nogle ting af, prøve sig selv af, men det er godt nok svært, når man ikke ligesom, har noget fundament endnu at udfordre, hvor man er sådan... Mm jeg vil gerne alt det her, men hvordan kommer jeg derhen, mm. og hvad er det rigtige, og bum, bum, bum. Skal være og... det, der LA eller skal være... Præcis, og vi er ud at rejse, men jeg har ikke rigtig lart, hvordan man gør endnu, og hvem vi er ud at rejse med, og der er ikke rigtig nogen, der vil med, og... Øh... Er du nogen, der gider at rejse med mig? Ja, uh! præcis, og nå, ja, men der er også uddannelse, og det skal vi jo have færdiggjort, mens vi er i vores 20'ere, fordi at øh, man kan ikke få barn ud af en uddannelse mm. os, og alle de her tanker, der bliver øh, selv nu i gang. Kan, du kan heller ikke lade være med at bemærke, at, der er, at det er organo, er det ikke? Ja, det er, basilikum. Det er basilikum. basilikum, du er gået amok. Altså Det er jo en, en uh, urte afdeling, der ligger sig op i, i skorpen. Jeg var lidt i tvivl om, hvor meget jeg skulle, men jeg <laughs> skulle ikke ikke smage det så meget. Jeg tror bare, det er lidt mere ja. pynt. Øh, kan, ja. hvad, hvad betyder den? Ja, øh, basilikum er faktisk øh, lidt det sådan grønne øh, symbol på øh, bæredygtighed. Fordi at jeg mm. er, øh, men det er også i sådan en mental bæredygtig, øh, øh, bæredygtig forstand. Fordi jeg øh, har været på en øh, virkelig vild rejse, efter jeg gik ned med stress, hvor man seriøst skal øh, arbejde med noget, fordi at øh, ens krop har oplevet noget, som øh, den godt kan reagere sådan enormt uhensigtsmæssigt på. Så sådan følelsen af, at øh, den er på vagt. Altså nu sker der noget, der minder, okay, du får, altså hvis jeg har for mange ting i min kalender, så kan den godt være sådan alarm, alarm, alarm, alarm. Der er noget her. Og så reagerer den sådan lidt uhensigtsmæssigt, fordi jeg er jo ikke stresset længere, og jeg ned med stress. Så den her... Øh, det har arbejdet enormt meget med, og øh, fra nu af altså, jeg er et rigtig godt sted på ungdomssøen. Og øh, det er mere sådan et slag for, at jeg vil fucking leve bæredygtigt, også mentalt. Altså jeg prioriterer mig selv til, og øh, jeg pri prioritere min mentale helbred til, og jeg vil prøve at se, hvor langt jeg kan strække den, langt jeg kan strække den hvor jeg udelukkende gør gode ting for mig selv. Fordi det, det, det, er, um det er ikke tilladt. Vi må gøre noget, der er godt for os. Det skal være hårdt at gå på, og det skal være hårdt at tage en uddannelse. Det er bare sådan, hvor langt kan jeg egentlig strække den, for jeg stadig har det virkelig godt. Og inden vi ser rundt af her, øh, så vil jeg egentlig gerne have, høre, hvordan har du det? Ja. Fordi du har ikke, du har ikke gymnasiet. Nej. Og hvor lang tid tog det der egentlig for dig, at du egentlig er nået hertil? Eller bare sådan beskriv sådan, hvordan har du det? For det kan være så... Jeg ja, er for så mange mennesker at tænke, hvad skal jeg gøre uden gymnasiet? Ja. Og der sidder et, et rigtig godt eksempel foran os lige nu, der faktisk er ud til at have det rigtig godt. Ja. Så jeg ville gerne høre. Jeg er lige nu i mit liv, at jeg øh, det bedste sted, jeg har været, siden jeg øh, startede på gymnasiet. Øhm, der er øh, plads til mig. Der er plads til, at jeg kan blive udfordret og... Øh, der er øh, rammerne og respekten for øh, at være et ungt menneske. Jeg og har det virkelig godt. Hvis du skal komme med nogle gode råd til nogle af dem, der måske synes, det er lidt eller pissesvært. Ja. Og tænke, hvad fanden skal jeg lige gøre her? Ja. Øh, jeg forstår det virkelig godt. Øh, shit, det har også været en rejse, jeg har heller ikke synes det har været sjovt. Og jeg har virkelig skulle arbejde med noget... Øh, ind i hovedet nogle tanker, der blev ved med, at jeg, sådan, jeg skal have en uddannelse, jeg skal have en uddannelse, jeg skal have en uddannelse. Men det er sjovt, det er først efter, jeg har givet slip i det, og nu mm. er jeg et sted, hvor jeg er sådan, men lige nu er jeg bare her, hvor jeg rent faktisk lige så stille har fået lysten og fået overskuddet til rent faktisk, at være sådan, jo, måske skal jeg færdiggøre det der gymnasie. Og hvad med, hvad med sådan noget, når jeg tænker, hvad tænker du så om, om 30 år? Hvad tænker du? Om, øh... Tænker du sådan, er du så panisk, ej, jeg har ikke nogen gymnasial uddannelse, nej. eller er du helt sådan? Nej, nej, nej, nej, fordi det skal nok komme. Alt har hjulpet i sådan at give slip i det og sådan komme over de der slut teenage over, hvor gymnasiet var det eneste rigtige. Og jeg er nu. Jeg har også tit været sådan. Mm, jeg har også oplevet sådan rigtig svært at komme videre i uddannelsesystemet. Jeg er pist på det. Altså sådan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke komme nogen steder, hvis jeg gerne vil ind og tage en bachelor eller vil på mm. universitetet. Og hvis jeg, altså så så jeg er jeg lidt tilbage til det der sådan, identitet. Hvad gør jeg? Og jeg har også synes, det var så svært at finde ud af, hvilket ben skal jeg stå på. Så der har også været meget vrede forbundet med det. Men så snart jeg sådan, ja, har givet slip i det, sådan, men det er jo bare livet. Apropos, jeg har ikke x antal sabbatår. Jeg har ikke kun til jeg er 30 til at få færdiggjort min uddannelse. Hvad nu, hvis jeg bare mærker efter, lige nu, som din far Hmm. Altså sådan, hvad har jeg så lyst til at lave lige nu? Okay, måske har jeg faktisk bare lyst til at skulle bygge et tiny house. Okay, fedt. Hvad vil, det er også det der med at udfordre det. Hvad ville der ske, hvis jeg bare gjorde det? I hmm. stedet for at leve for frygten. Ej, okay, prøv det af. Det er altså, måske en meget fed ja, pointe, at man godt må stille sig selv spørgsmålet. Hvad så? Ja, hvad hvad vil jeg gerne med det? Hvad gør jeg så? Hvad er, det, hvad er det værste, der kan ske? Og jeg tror også, at det er meget sådan en... Øhm, gymnasiet øh, er ikke alfamika... Nu har jeg også lige mødt en øh, på den her ungdomsrejse, som øh, virkelig tvang sig selv igennem gymnasiet. Og så knoklede, altså, var sådan, det var ikke det værd. Og det er ikke det værd. Og jeg tror også, jeg havde nogle forældre, der fortalte mig, det er ikke det værd. Så jeg tror bare, man har brug for at vide, sådan, du, skal ikke, du skal ikke knække på det her. Altså, det skal man, Det er ikke det, der er meningen. Der er et eller andet galt så. Det er ikke det, der er meningen, i hvert fald. Ja, og det der med sådan ja, det der med det er bare ikke er meningen, og det er mm -hmm. også okay eller mm -hmm. sådan og du, du kommer nok til at klare den alligevel. Altså jeg har heller aldrig nogensinde stået så øh, bundløs som jeg står lige nu. Øh, øh det låd også måske lidt klamt i forhold til at gå i byen bundløs. Kommer ja, det, det Det er en fed kommentar. Fed kommentar lige blot at komme med. Jeg det var hovedig det men så Men sådan, jeg har ikke nogen gruppe eller min min bund, den er væk eller sådan. Jeg har ikke nogen. Altså sådan. Jeg ved ikke hvad jeg skal. Jeg har ikke et job. Øhm, og sådan. Og og og det er faktisk okay jo. Jeg laver radio og tilfældigt vi har. Og det er faktisk helt fint. Jeg tager ikke boksen nej. Det gør jeg ikke. Men jeg kan tage til gymhavn i tre dage, hvis det er lyst til. Jeg kan sove i tre dage. Jeg kan gøre lidt, hvad og jeg har til, Og hele tiden tænke på det der med, at det ikke er konstant. Right. Nå, men så var det det, livet ville have, at du skulle ja. lige nu. Nu var det det, der var fokus på. Og hvis man så lige så stille begynder at give sig hen til sådan... Okay, sådan se livet i kapitler. Det er mm. også det er sådan... Min lillebror er lige stoppet på gymnasiet. Og det var der også hele sådan, så stopper man. Altså, man sådan, okay, der er nogen, der er susset af sted på højskole. Der er nogen, der har planlagt det. Jeg står her. Mm. Jeg vil gerne have mig job. Mm. <laughs> men, hvad skal det være for et job? Og vil gerne penge? Og hvad skal jeg bruge pengene til? Og sådan hele tiden. Var sådan, okay, nu handler det lige bare om at tjene penge. Mm. Og så er det det. Og så dermed ét fokusområde af gangen. Ja. Mm. Og så tror jeg heller ikke på, at tyverne forsvinder så hurtigt. Apropos. Fordi så har man i hvert fald gjort det, der skulle gøres lige der. Og man føler ikke, man skal nå noget. Og det der men når man lige sådan, jeg føler, jeg skal nå, så mm. kan det blive sådan... Så, så kan jeg i hvert fald huske, ved jeg i hvert fald selv, hvordan jeg har det med det, at når jeg så egentlig har nået det, så har jeg glemt mm. at nyde det. Mm. Eller sådan. Og det. Og det er måske også en ret farlig måde at se tingene på det der, med når man skal nå noget, mm. så glemmer man måske også lidt at nyde det. Mm. Og Man kan sådan... i hvert fald ikke hen til det på samme måde at lade Nej. det være. Men det synes jeg egentlig også er en virkelig, virkelig fin måde at runde af på. Vi skal mm. faktisk til at runde af. Det skal vi det er nemlig. hurtigt. Det har været så stor en fornøjelse her, der er og gået at de har lyst til og... at komme ind yeah. og tale om øh, Ungeøen og dit virke som øh, hvad skal man sige, frivillig derude ja, og giv et år. Ja. Ja. Æ, og også din oplevelse med gymnasiet, det har været mega mega fedt at have dig ind. Ja. Ja, tak, fordi ja. du også har lyst til at være sårbar og fortælle din historie. Det har virkelig været fedt. Ja. Jeg håber, det kan hjælpe nogen derude, der måske tænker, på oh, yeah. gymnasiet eller universitetet eller ja. det, jeg lige laver lige nu. Det er ikke så meget mig, fordi, ved du hvad, livet skal nok gå alligevel. Præcis. Det skal det i hvert fald. Og det er også meget passende, fordi nu er vi kommer til den sidste sang, jeg ved ikke med jer, Augusta og Mille, men hver gang, vi havde sidste folkeskoledag på min folkeskole, så sang vi den her sang, og det er ferje, ferie, ferie. Så den skal vi også slutte af med. Det var ligesom passende. Så det var med noget på spil. Sæson 3. Afsnit 3. Om uddannelse. Fedt.